الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيزرها قاعا صفسفا لا ترى فيها هوجا ولا أمتا مخه اتنو کې نو قیامت دروازه بیان شوه چې يوم ينقضي الصوره ونحشر المجرمين يومئذ نو سوالو کو چې کله قیامت راځي نو دا غرونه به کمږي آیا په ځمکه باندې تشمر الویل وی کائنات تی دی سره وسجل شي دا وی جو apparatus له وی دا وو چتکلی شي په هاوا کې زول داغه مخ کې ذکر شو ثم لنانص فنو في اليوم منسپن څنګه یې چا هېری په دریاب کې والوزولې پتهونه لګې دا ورو ده څخه بل اخرونم قیامت تر اتلو سره پناشي وَإِسْأَلُونَكَ تَبُوسْكِ اِسْتَانَ عَنِ الْجِبَالِ فَحَبْدَ غُرُونُكِ فَقُلِيَنْ سِبُهَا رَبِّي نَصْبًا وَایَا چُوَابَ لُزِيدِ لَرْرَبْزَمَا فَالُزُولُ سَرَا فَيْزَرُوَا قَاعًا صف سَفْسَفًا فَسْبْرِبَدِي دَازْمَكَ مَيْدَان قَاعًا مَيْدَان سَفْسَف صف جبیا بیا هموار شوی بیا بیا, بیا, بیا تسدرا غوښه لا ترا فی عوجا ولا امتام نبات وینې په کې کو ग्والې او نو مور وچاتوالې لري غرونا دا پکې نه یم یوم تو باندې باندی با په بلون کې پسی ہے چمرت تنیس رافی اللہ سلام دے چیغا با آواز کلی شپیلے بے والی <تصح> ناگو پسی بروانی سور قمر کی مویلیو کاننام جرادم منتشر محتویعین الى الدعو اذ وین ماناتم کوي چې خلاف وک خپل داعي بصروان چې چا له دعوت ورغړيو چا ته لار خولې واه هغه حقا واه کباثلوه بس هغه پس وروان يقدم قومه فهوره دهم النار لا له نبيك کګي ذل بدري داعينا وشالهات ل الرحمانې او چپ بهشي اوازونه دوجې د الرحمن زیات نه دغ د هبت نه او د عزمت نه په ت او الله همساطبناورې خاتبه مګ صرف د خپو کشار چې رواني يوم ذللا تنفع الشفاعه ودارت باندې فیضنور کی شفاعت کافرانو مشرکانو لا الا من ازن له الرحمن ورضی له قولا مگر اغه سو کو جازتو کی اجازت کی داغه په حق کی رحمان ذات حضر که اجازت کوئی چه الله <سؤال> اللہ ده ده خبرینا چیمان یه واقعی دے سیوا حضر اگر پا حق کې با اجازت کوئی اگر یا انبیاء اتا یا ملائک اتا یا مومنان اتا چه دی بنده ده پارشفاعت کوئی زددن رضا ایمان یعلم ما بین عیدیم و ما خلفهم اللہ پوئی گی پتولو حالاتو که مخد دی مخلوقات نو که رسط مخلوقات ندی و لا یحیطو نبی او مخلوق نشی رسے دے اللہ تابع فالعلم کیم احاطه لا يحيطون به خلق احاطه نشکول نشکوله په الله باندې علم کې هغه معنا چې دا په معلوماتو باندې تسو کې خاطر نشکولې ولا يحيطون من علمه الا بما شاءه بانۃ الوجول الحي او زلیل باشی دیر لویلوی خلقه وجوه یاد خلقه مخونه داغ زادت بارا چه اغا الحی القیوم امیشه جوان دیده امیشه انتظام که پخبله سمرا مخلوقات چې طول با اللہ تعاجز چید وقد خواب من حمل ظلمن او یقینا رسوا به شياسوک چې هغه شرک راوړل یو تمه کې ویلو سا عالم يوم القيامه حملا د دې ربو ډیر بد ده نا ظلم نه شرک دې من حمل الظلم و صرف خلق ورسواي چې قیامت ترسره شرک نه راوړي اوغچا چعملکو من الصالحات عمل صالح پتریقا و هو مؤمنون او دے مومن و مواحد فلا اقاف ظلمن نب یریگی پا قیامت کی دزلمنا ولا حضمن اوند چقیدونا فلنور چی سمر مشرکانو متکبرین دخان په برخو کې چقیقه ذلي ولي کندام مومنان ورته نه بچي یا ظلمن چی دیسا ولا ولا ظلم چيزي سه عمل نه کړي کونه نه کړي او دا به نشته ظلم دي ولا حزمن يا عملونه کړي دي دا یې کوي نقصانو او سره کې انداځول نشته Показаل کانزلنا و قرانا عربيا څنګه جمع کې انبيو ته کتابونه نازل کړیو دغه سمونه نازل کړي قران لره لوستل شي په ډیر اسان لغت چاربيده وصرفنا فيه من الوعيد ہموں بار بار بیان کر دی فضے قران کی عذابنا خلقم یراو پاوی بان د یری ایتুনা تحویفات لالم یتقون نہ ہس دید پار چری او یری گی او زان بج کی کو فر اور شرک نہ او یحدثو لهم ذکران او یا نوی نوی پیدا کی دیل را ذکر پزل کی یحضی صلوام ذکر را ذکر انقلاب راضی و دا بنده پزل کی نوی شعور علم او پیدا کی گئی دا علی چمخ د شرک نوساتی نو نیت تقونی مخ کو ده شرک پاک کی او یوحى سلام ذکره او زړه کې ولې نوې مساله او پیدا کی پټال الله الملك الحق هغه نبی ما او ذکر دا دی جګد الله چې تواله له پس او چته لا غزه ته چبخش دي پرښتيا واندي وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَائِ لَيْكَ وَحْيُوهُ او دا قرآن دا سی کتاب دے یوی خدا غصفت تے چه اسان دے او بلی دا غصفت تے چه خلقو کی انقلاب راولی او قدو لسمعی اصلاو لکوی او دې ادب دې چې بدیوان وللوار نکې وللوار مکه وا پراغستلو او پس د کولو د قران باندې چې جبرئیل من قبل ان يقضى لیک وحیه مخکه مخ کې دینه چې شي تا تا واحد غیم جواب وحنه یې پرکړی مخکه مخ کې پدی سلوار مکوا فایزا قران او فتبه قران هغه مان را چمونږ یو لولو ان جبریل یو لولي څه په پاغي پسی لولینو وقر رب او ذکر بتا تاسانیږي او سوال کوي وایه په دعا کې چې زماره و زیادت کې ماته علم صرف د علم د زیادت سوال کوا دنیا کې د نور سيزونو نه تک نور نعمتونه دې تنه شي رسیدې او د علم نمرات علم په قران باندې وک هغه سره بیان کو ذکر کو او دا سره د علم شروع و د مخ کینه چې علم باندې دی ومخه خلفهم الله پوئیږي او لایحیتو نبی علم مخلوق سره علم نشته هه هغه چې الله وتر علیګلی بس الا بما شاء موږ د قران ذکر یو کو چې دا د الله علم نه یو حسدا مون تاسه نازل کړه وسائل قید دا نه چموږ په قران کې زیات بصویرت را دا ترتیب پوری دی او واقعہ د موسی علی السلام او د ساهرانو د پاره تشجیه او تصبوت پیغمبر تویدا سي استقامت وکا څنګه چې موسی علی السلام کړي او څنګه چې ساهرانو کړي نوث و توید غفلت نظام ساتا دکا ادم علیه السلام نا غفلت شوه و نو... نقصان شوه غفلت نظام ساتا و با دیبان دی ادم علیه السلام ذکر کړه را داشت پگمزل ولقد آهدنا الى آدمان یقینا منگا حکم کردیو ادم علیه السلام تا من قبلو مخک مخک دا هر چانا دې جنت کې اوسه یا د موس کو نن توځو چې کل جنت او کلام انها ولا تقرب هذه الشجره تا هغه عہد کده د دروازه خبره فنسیه شو عذر ولمحکو خطا یې چې ترسته به یعنی عذر مخکو دېته پاره چوست باعت درد درد درد خطایه نثبت نشی که دیکنه درد دردیر شو ولم نجد له عظمان امونگ نومون تی درد پار قصد تی خطایه تا شفاید قاضی غیاز که دامانا که لم نجد له عظمان ای قصدا الی الخطویه <سؤال> <سؤال> دا پنځيان باندې د دې د نسيان معنا وکړه نسيان اوی ته وی چې باندې هغه کې دا ارادنې قسنی کنا هغه سپنیولې نه دي دا واقعیا ذکر کښ په غمزل صحیح حکمت لپاره د نسيان لپاره وایي قلل الملائکه تسجدو لآدم یاد کاشویلو ملائکو تا سجدو که ادم علیہ السلام تا فسجدو مسجد کڑی و طولو مگر شیطان نا انکارو که ابا فقلنا یا آدمو انا زادو لکا فسوی مونک جا ادم علیہ السلام دا شیطان ستام دشمن ده ولی زوجی کان اوستادو بیبیو لکا کان قیده دا چه کلا و مجرور عطف کهنو حرب جربه بیا ما عاد که کنو نو زوجی که نشویلی ولی زوجی که فلا يخرجن نکو مامنا لجنتیم ده ده نور دشمنی نده و دیبه تاسو جنت نو باسنه و خبر داری چه تاسو دواره د جنت نا فتشقام ایم تنګواشي مشقت کې محنت کې وراشي نه چغوننګار باشه ګونه ذکر نه کړې هو ذکر کوي غوا ذکر کوي تنگوالې پریشاني و دربان وراشي د حکم نو ان لک الا تجوعو بیا ولا تارم بشک استاد پارو جنت کې دا سهولت ته نبہ توږي کېږي پدې ولا تارا انا بس لباس لري کېږي وانكلا تزمو پهها ولا تظهام او بشکثو نو تږي کېږي پدې کې نوستا ګرمي کېږي کو خوراک دیو کنداتول مرعات به ختم شي وسوسه ایله شیطان وسوسه کړه د ته شیطان نه پرې خور و بار بار و قال یادم هل اذلك على شجره الخلد و ملک لا يبلى اویز ما پچازور نشتا بلند دعوتکم ما خو دعوت درکو تاسو قبول کو نه وقبل ويچ ادم علیہ السلام خبر کوم تعالرا علی شجرت الخلد فداسی یوونه دی جنت کې دا او مسماده په شجرت الخلد سره لنوم دی ولیدامه شوالیونه د کمن ترنه سو فراکو کې نبي او ای په دی جنت کې او ملک الای ابلا او داسه بادشاہی و حاصل شي چې بیا بنظریږي زلیذل خو دنیا کې ال تعوذ ال نشتا دا ول لاله انسان په لالچ باندې دوکه کی کناغه سه فاکلا منها پس د ذوی واسوصی په وجه او چه اصل شی په کنسیان ما خبره او سبب ول د هغه ګرځېدون ورته کوو پونينن ذوالو په بدتلوما ساواتوما زکار شو دي ذوالو ته خپل بدنونه او دغه کمزورين ایبونه او تفيقه یک صفانه علیه ایمان او شروشو چې تپلی په لوي خپل ځانونه باندې می ومرهل جنتي پانی د جنت د ډیر هرستو جنازک حیا دهر انسان فطرتی شه ده چه انسانیت پا کی حیوانیت تنیر اسه دلی نوحیا و پا دو که خام خواهی ده اپا بربندی دو بانده دیر بد گرنی مزکا غیده حیرسته و جنه پانده جنت پزان پا بانده چه مونگا بیاسته پا پردشو لکمخ قاصوا ادم ربحو فغوان او په صورت تنا فرمانه کړه اغه ادم علی السلام د خپل رب نه شو کلی نه فرمانه خل نو وکنه اغه فرمانه غي چې آمدنی قصدنی او دا بن نسیان وا دې ته نسیان نشي ویل که حضرت شیخ و ما نه کولې چې سورته د نسیان چلا دیو خبری نما نکلیو آغا رات لو کلو نبدا آغا خلقو پشان شو چه غیش رسیان کئی آغا پا غوائی ویل دی مانا سو فصدا علی عیشو ہو فصدا حضرت نقاش مانا کئی چه غیش خراب شو هذا سؤالتنا تنحتم وبياه تعالى كلمه هو كلمات فتاب عليه ثم اجتابه ربه وان بيار انزليك ذلرا رب قل زانتا قل رحمتتا قل قبوليتتا طاب علي مهرباني وکربت باندې وها او ذته کلمې او خوې خپل طرف نه دعاء او توقع اله ته دې کلو ما نه هغه الفاظ او توقعن هغه سره ته ما بيو کلا ني بني ا رب موي قرتبي موي چې په حق کې اصوا او غوان نوایو ها قران کې به وایو ولې قران کې راغلي نو چې تلاوت کو کنه مخامخ او پکې راضي او په تلاوت کې بوایو چې واسوا زمربو او غوان او چې زال الناس یو خبري کو نو چې دې اجازه نشته دې چې ساجي عربي او ته بخله جواب کې اصوا او غوا او آدم علیہ السلام تا نه هغه خلل ماغ کول نه چې ما بیا شی بیا غنۍ کنا یا فرض کداسه وای چहास وین او غاوین نه قران کښې نشتا کنا نو کدا ته قران ته ناشته وی وی نو اجازه نشتا دغه خاطر زان نه وی کنا ف ابي بن عربي وای چې موږ خو نشو دا غی مون شرانونوم بناخ لو غیبت بنا کوم چاغوس دی دنیا کې زمونږ نه لګ مخ کې مړ شوی دی کنه دا غی نوم منه شوی چې دا غی نوم بناخ لې نو فكيف ابينل اقدم العظم پر پسې دا څه لګیا مبيادا غپلر ادم علیہ السلام چقدر تولونا مخ که دیر تولونا مشر دن دا اغنم بسنگا پایسیان سراو پا غواس راق لقا بتا من آجمیان وی اللہ چکو سیدوانا دا دی جنت نا تول استثنیتا ہم جمعویلشی گورا بازو کملے بازو نادوو تاسو با دنیا کې بازو بازو دشمنان یہ زګر دې نه دښمنۍ وړان ځان سره کنه فمایت انکم مني اودن پسکه چې راښت تاسو ته زما طرف نه هدایت اکثر مفسرین د هدن قران اخليخه زګر سکیوا خدې امته جوړ شي وکنه ننورم متن مقدمات اصل امت خدا دې کړه خدا نيې زکه قرآن هماني تباعدايا غسو کروان شي زم ما په کتاب پسين فلاذل ولو ولا اشقا نو با گمراه په دنیا کې او نو با تنگ او پریشان شي په اخرت کې عبد الله ابن عباس رضي الله فلاذل في الدنيا ولا اشقا في الاخره ان لا خوفونا لهم و لهم احزانون دو دوارو نو بچه قرآن کی دا براکت سخوا او چه دی پاس انشوه نو مفوئ مخالف رو باسا کنا چه قرآن دی پری خوزن دنیا کې با گمراه او اخرت کې او پاساب که نو اور پاسیوی کنا و من اعرض آن ذکری اغسو که چې مخیوارا و زماد قرآن نو یو مانا دا کئی یادما توحیدنا روح المانی وی دلتے و تذکر, تذکر وی لی خوا اولی شورو پدیش وی وان چه اللہ تذکر تلی من یخشان تذکر اوتا وی لی وکا نا خوا دلتے و تذکر وی نو انبیاء کی بیٹیر وضاحتو کی اور پسیر آروان دے ذکر والتو گورخا فین له معیشت ان ظنکن نبشکا چد دد جون بډیر تنګي د بل چانا تقدیمیه کړه زرفیه مخک کړه دکان ددل ته یادوا فین له بهشکا خاص دد, دد پاره معیشت ان ظنکن جون وای خډیر تنګ جون وای <تصفيق> ودانچ کینه معیشت به خرابی پیسې وو سره مال دولت وو سره نه د غبار سر ډیری او تنګوالی بد زړی سکون بوته نی فراغت بوته نی ولی فراغت دی ته وي چې د علادین خدمت وکې په اخلاص سره نه عشو كلشي ته توا او یمات وښ نشتاه نما مسروفیت وی ډیر دي کنه دا یې مسروفیت ندی خدا ځان کان کراغ له کنه دا الله کتاب پریخه نه مسروفیت ډیر شوی ونحشره یوملقیامه اعمى او پامسودله راځون دی به کو د قیامت نو دی بڑون دی د اعما دلاند ټولو تفسیر ندير کی اعما عن الحجتين او يا بصوي تشدي بوئ تكونت بصيرن او عليما بحجتي ذو الدنيا كي دير علم ما مسرير دليل نو او مسا اس دليل نشتا حجتنا اعماشم هل څنګه چل تا ویلو قالا وبوي ربي زماره بالي محشرتني اعمال واللي ذو تاسجون ديكلم چلونيم وقد كنت بسيران عاوزه خو دنيا کې لذن کې عمان اندر تر سره هدا پوری کې حقي ماناته واغستې شي ترې وخت ته پورې وي الله دا وسړون ساتي او يارست بوله کدغا ماناشیو قَالَكَ ذَلِكَ تَتْكَ آيَا تُنَا پَنَسِيْتَهَا او بوئی اللہ چه دغا سوئی که نتطک دا تو ایزو بسوئرم نو کذالکا او بسوئر خووی پر اغلیو تا تزمونگ آیاتونا نو تاپرے خودل نسیان مانا ترک کم نسیان چه تبعید پاگی خو سوکن دینی ورنا تنذرتا کې ترک پر خودل قستن تفريخو دل تداري پر واو تا غزدنه کو تا په عملو نو کو تا په خپل حجت کې پيش نو کو تا سره نور کتابونه ډيرو او تا پاري کې تدبر او فکر نو کو تا نورو کتابونو کې سټډي کوله پنسيتا ها او كذلك نومدغه سينن روزي تپريح هو دئ شوي الله د رحمتنا تغ مغفرتنا محرومه شوین تونس ريخذي شوي تا ترغيب او قران ته دا غزين شو روشه ويغه لو كذلك انزلنا قرانا عربيا وصرفنا فيه ترغيب د قران ته مطلبم دا او په صورت کې وكذا لكنجزي من اسرفا اوم دا تقسیم صدا ورکو هغه چاته چې شرک وکړي ولم يومم بي ايات ربي او يقيني نه کړي په دې اياتونو زړه خپل باندې ول عذاب الاخرت شد و او تا عذاب د اخرت ډیر سخت دي هرغي وخت نشته قال يا دعايا سداسه <تصالح> دا خلقو لو پارې جمان اسرفه نه غي سر زکاوې کذالیکا کذالیکا چې قران نه سوکه مخالینو د شرک نه خالی نه کنا ابلم یهدلهم زجر دې چې قران دې قران نه برتوا کتاب راوي او نیدا دی د قومونو هلاکوت چې جماعت او ویلو چې سیرو فلر دی وګردا وګردا زمکه کې چې عبرت حاصل کی کنه څومره قومونه هلاک شویل ا فلم یهدلهم آیا هدایت ورن دی خلقتا دی خبرې دا هدایت ډیر اسبابي کنه کم اهلقنا قبلهم من القرون څومره ډیر کمه خبری دی سومره ډیر اله اقری دی مونږه مخکې د دینه قومونه په نړۍ یې يمښونه په چې دی ګرځي را ګرځي د اغي پا کورونو کې نو کوم ساکن امرت اگر وان زویونه باندې انو سمو ديانو ودې يمښونه مطلب هغه دی چې کلذیده سیر او سیاحت ته پاره لړشی پاګي کې ګرځي را ګرځي کنه اصرف داغيره تعمیرات صحیح کوي داغيره دلاسو دستکارې صحیح کوي چدارې کړي دایې کړي ادي تنګوري چه برت نواخلي یم شونه په مساکنه او یا چې کوم ملکونا آباد دي دک مصر او مدیناو دې کې قومونه هلاک شوي دی کنه ها اس بوګه خلق آباد را ګرځي داغي پاکورن او زوینو کې کنا ایبرت نه ناخلي تاولي الله یو عقل وسرنشتہ ان فی ذالک الایاتن لئولن نوح یقینن په دی واقعاتو کې ډیر عبرت نشتا ولیکن د عقل مندو لپاره نوح نوحیتن عقلتوی دا کدا سړی مني کې کنا د پدونا ناری کبرشتہ په دې شرط باندې ولین او دې دا قل نکار نه په بیا سوالو چې دې له دنیا کې څه ضرورت ته الله وی چې ولولا کلمتون سبقت من ربک ک په چره نه وره خبر او غواده چې دې رمخ کې مخ شوي دا درف استانا کې ځې دې عذاب قیامت کې ورکوما دمانه وګورځه رستو او اجل مسمم دې سره دې کدا کا وعدنه چې الله کړی دا هغه نه ټمو مقرر شوي نه وي لکانه لظامه دې مقام رستو ده سره کې دا د خبرې مخ کې دې کا ډول نوسب په دې پورې عذاب لازم شویو لکه ان لظام عذاب بر پورې لازم شویو وبس د دې وه جنع عذاب ناراضی جل وا ذکر راځي قیامت کې به ورکوم او وه مقرر دی تسلی فصبر صبر کوا لا یو یقولون پارس چې دی وایي وسبه به حمد ربک او صبر ته تا ته پاسانی سبان دی دي تسبيح هوا يا بحمد ذق اللب صرا چمرات ته منزونی دي د منزونو وختونه کي قبل طلوع الشمس مخکی ذ خطو دنوار نا چې وخت د سبا ده سحر او قبل غروب ان او مخکی ذ پريو تو دارين نا چې ما زیګر وَمِنْ آَنَا اِلْ لِلِهِ وَبَعْضِي دَو وَقْتُنُو دَو شْبِينَ چه مَا خَامَ نو پس با دی وقتنو کی دا اللہ تصبیح وایا وَاطْرَافَ النَّهَارِ وَبَدْوَارُ طَرَفُنُو دَرْوَزِكِي لَعَلَّكَ تَرْضَ نو یقیناً کی طلب اللہ صبر در کئی تبدو الله نرزا شیم ترزوان مانا تبدو اللہ پا قضا دی رزا شیم که دا اللہ صفحه سلیی او دا غاصلی اقیده دا کنا مومنان تبدو اللہ پا قضا بان دی رزا دی چه اغسکینو اللہ ترزوان دیو ترغیب ورکو هرچی اتوی کرو عمال و صالحو تا چی دا دنیا کی دا انسان دا پار سکون او دا خوشحال اعمال دی او سی منی کئی چې اسباب اونا چی داگی پوجی انسان تا پریشانی را رسی او دین ترتیب تی نا گڑ وٹ چی ولی دوا خپل استرگی خپل نظر إلا ما متعى نبيًا زواجًا منهم هذه دنیا جما فدور کړې ده پاږې سره ډېر قومونو تا ډېر جماعتونو تا ډېر ازواجهم منه دا خوږې له دنیا کې متعنا څلګه سکه ور کړې ده الته سنشته نغېته غناوی په قرانه چې قرآن باندې کوي کنه قرآن چې نهه راشینو ا حرام شي کنه او دنیا دې دنیا پروستو حل قطا چې دې دنیا د اخرت باندې ترجیح ورکړي دا الله وی غی تکل حرام دي ګوره اغه ما متعنا سړي زهرهت الحیات الدنيا دا تازګي <تصفيق> <تصفيق> او خوشحالي د ژوند د دنیا ده لنفتنهم فيه امتحان کوم په دې باندې په دنیا کې واړز قربک خير و او په دې باندې پر شانتی کې چې د رزق تانګی ده او سختی ده الله وي رزق دان دی رزق اصل کی اخرت غلخه ورزق رب کی خیر و ابقا یو دان معنا رزق درف تا چې جنت کی در کی اور ډیر بهتر دے د دنیا ده دینا دفنا کی کی اوغه نپنا کی او ابقا اړ ډیر دی او دنیا دی مطلب د التفات مکو چې لوښو کړ ډیر شو خشق خراب او یا رزق در افستا چتا لے دنیا کې در کئی کلک دے کدیر دے دا دیر بہتر دے و ہمیشہ دے وامر احلکا بالصلاة و استبر علیہا امرکوا اخپل احلتا دمانزو او پا اخپلوم پا دیمانزبان دی ظللہ تسلیور کوا زکا غویلیو قررت عینی فی السلاتی زماستر کې به د مانځنه په بل سنیا خيږي نو اوس کبیر کې هغه اشاره ده د زړه سکون په عبادت سره حاصليږي پیغمبرانو او مو د مؤمنانو ها یو څوک د خل عبادت په حقیقت کويږي چې صلات معراج د مومن د کنه مهراج کیسو پریشان هني کنا ته الله سره مناجاتي دیتوي نو واستو ابيريي وکړکړي واس وسبر يم نه دی ویلي مبالغہ ده پاره اې کف نو اهل ته وعده مانځو په خپلوم په دې پابندي کوو په خپلوم په کې د خپل زلو تسلي او خوشحالي حاصلو و حاصل لا نسالوک رزقا دا دې انسان په سپاڅکيږي پتالب ذرېقه بس پا دې پسینو دې عبادت په خن په انشي ته مانزه په مقصد په انشي هموستان نه غواړو چې ځان لارېزه پیدا ک نهنو نر زقو مونږ ته ذرېقه ورکو کنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> درته زکوایو چې ګوره خلد کې دانه پکاريږي چې خلق کم ورزق پسید، پریشان ده خواه، ولي والعاقبت للتقوى، خیستا عاقبت، عاقبت حسنا و عاقبت محمودا، اخو تقوى ده، چه دین چازان بچ که الحیات الدنیا نخواه، وقالوا و ایده کافران، لولا یاتینا بآیت من ربی، ولذا پیغمبر نر اولی منتماجزاد خپل رب نہ چې مونږه ورالو او لم طاعتهم بینتو ما في الصحف الاولى معجزه خراغلی ده کنه ولیندی راغلی دی خلقتان بیانات اغا په کتابونو لوم انبیاء کیو إن هذا لفی الصحف الاولى د دینه لړمو یوزوبله 80 چې قران بیینات راغلی ده او دی په یوزغاری ولون نه هلكنا بام بیاذاب من قبلیم حکمت خي د بهشت پیغمبر او د قران د نزول چې دا ام نازل کړو دا خلق و عذرمی کو دیو بیا قیامت کې عذر پیش کاؤ چه اللہ نو خبر کنا او تا حلاک کلو اللہوی کچر حلاک کم دا خلق پا عذاب سرا مخک مخک در آتلو دا قرآن مخک مخک در آلیگلو دا پیغمبرنا لقالونو دیو بیاوی دا عذاب کو وخکی چه اے ربا زمونگا لولا ارسل تیلینا رسولاں تاولينا را لئيگا مونتا صدق پیغمبر فنطبع آياتكا مونتا بداري کل وستاد آياتو من قبل ان نزل و نخزان مخك مخك دا دينا چه مونت زلیل قلشو و مونتا رسواشو او دا رسوائينا و سبا چکیگه پایاتو سره ګری در مان کوي چېرمان دې کومو غوې تونه نه لوي موږ په دې ذلت او ورسوي کې نراتل کنه ها نو غواړي چې و اس قران راوي پیغمبر راوي نو aka سي غي خپل او شرک پر نه خوده فل كل متربصن نو وایه و تا چې هر یو زمونږه وستا سن تنوین های وزده مزاقون لینه کل من نا و من کم اری اوز مونگا انتظار که دیم مونگتا انتظار کهو چه ازا بکل رازی استاسو مونگتا انتظار کهوه چه ازا بکل خلاصی کهو فتربسو پس انتظار کهوه فسطعلمو ناظر د باشه فسطعلمو ناظر دا علم دار چه رازی پیدا نکی بیانو که پو بشه ده موت پوک که من اصحاب سرات و سویه چه سوکو پسیلی آر بانده سوکو و من احتدا او سوکو پا حق بانده دوالیوشه دیتا عطب ده صفت علی صفت وی دوالیوشه حق پرستو صفتو من احتدا او صرف تغییر پاکی دال فاظوی دا پورا دی کنا چه تا ماتوب ماتوبنو مغایرت اینا نور سوار دی تا مغایرت پورا دی کنا خواه مستاقیو دی نا هر سوکت موت پاک که پوشی خارم بیا چه مونگا سنگاو دا خلق سنگاو کنا سورتو لمبیا سور اتواحا پس ذکر کو او نزول کے پس دے ابراہیم نہ دے سکر دیر پیغمبران داغنہ روز پراغلی کرنے کناسبت یہ او داریخ کارا چل تیر شجاعت تا پیغمبر ذکر کو جا ما رسوا او تنگی گاما بدلته شجاعت انبيیاء او بیانې غډې رو پیغمبران چې دې ټول دنیا کې دغه سي پدې مسل باندې استقامت کړو دمه د اوچ مخ کی صورت کې ابتلا ذکر شو بدلته کې عیذ ذامبیاء او ذکر کړي تر څنګه امتحانات پراغليو مدغس عاجز ټول الله اللہ کوي کوئی دری مدعو چنف شقات قہری مخت کی بیان شوا یوم اید اللہ تنفعو الشفاعتو مریم کم یوم اید اللہ ام لکون الشفاعتا سورت انبیاء کی داغی کی الولد سران یدا ییچه ولذو الذی یذی دغه شفیع یذی ته موږ لپاره شفاعت کوي کنه دا وینې تعبیر په اتخاذ ولولت سره او کج قالت تغذر الرحمن ولذن سبحانه چې وګښتم آیات کې ووایي سلوورم داعی مخ کې غفلت ذکر کړو مننه کړیو سورت واقع کی چې غفلت موږ کوي په واقعي ادم السلام کې په سورت انبیاء کې دغه تشریح او تفسیر کو په تذکیر سره ولي غفلت تسلری کیږي په تذکیر باندې په یادول باندې چې خبره یې ریه نه یادې بیگ نه تا چه خبره یاده که اللہ کتابیات کی که دا ذکر ده دا ذکر ده اب انزم داو چلتے ہوئی چه من وعیدات پدی قرآن کی ذکر کردی دی وصر رفنا بی ایمن الوعی دی اسورت ای ایم بیئی شورو پاغی چیک تراب الناس حسابو هم اگر وعید نزدیش خلقوتا خوا او شپږم هم دغه چې قران ته ذکروي اول کې وا تذکر ویلو د دې سورته انبیاء کې به وزلا دغه ذکرو کی اوم داو چې تسلیم اخ بیان کا پیغمبر لا د دې سورته کې دغه شبهات او جباغ لو دغه جواب نه وې پیر باول کې اتم داو چې ویل اتمو کا دنیا ته نظر ماړاو په صورت پیغمبر دنیا حقارت بیان ک او نهم دا چې من اعزان ذکر یې وی مودل توفاول کې وی چې اولذین کفروا اما انذرو مورذون اوی ټوله راز کو او مویر ول تواکه یو بیا ټوله راز کو یو پکې قران سره تعلق پیدا کو او بل دا چې اخر سوره تواکه وی چې فستعلمونا په وشه هغه وخت ډیر نږدې فضل ته وی چې یک تر ول الناس حسابهم داو صورت رد شرک او ترغیب قران ت بار بار او صورت کې 15 باب نری چاول کې تخويفات دي زواجر دي او جوابونه دي شوبहात چې پیغمبر باندې راتلل دا جوابونه کوي مختلف بیا ترغيب قران ته ذکر کوي تخويفې دنیوي د قومونو د هلاکت بیان کوي ابیا صح زجر کو مشرکین دا او دا غید اله او عجز بیانې دیرشم</thead> پوری دا باب دی او دیرشم ناپلا کوم باب دی په ری کې عقلی دلایل وکثرت سره او دلایل په بیا سمارات او دا غې او پیغمبر له چه تاوی نی توقی در پوری شورو کی دا پندوستم حیات پوری دویم باب عقلی دلیلو نا او دا غی سامارا و تسلید پارد پیغمبر او در ام بیا پندوستم نا ذکر کئی او غی که طول انبیاء حال تر 90 آیات پوري تام بيو طرف نه دلائل او نقل پري مسلبان دي بياد نبيي ايات نا اس باد تا قيامت کوي او تخويو بيو دنياوي او خاروي بياني او ذلیل نقلی پیش کید پهانو کتابونه کی اواخر کې تسلی ده په پیغمبر چې دا مسلمین ته تایید پهار نازل کړي دا چې دا اورسه صورت ممتاز دې یو په لفظ د تذکیر سره چو زلې ذکر کړې پر دې زصورت کې حول کې دلتوي من ذکر مربهم محدثه دې ميات کې وې چې دا قران بیا و مه یاد کې ووي فاسالو بیا لسمایت کیوئی لقدان ذلنا ایلیکم کتاباً فیه ذکرکم بیا صلی رشتم کی اموی آزا ذکر من معیه و ذکر من قبلی بیا چتیس کیوئی چوہم بذکر رحمان اے کافرون بیا لیس کیوئی بلومان ذکر 48 کی ہوئی و ذکر او فتش کی ہوئی ھذا ذکر مبارک انزلنا افانتم له منکرون بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون نزدیش و خلق تا حساب ده دی کیا قیامت دی. او دی پا غفلت کی او مخلون کی دی بپسرین دا انناس نمرات خاص اخلی ما مرازی جمرات تینا مشرکان خلق دی اگی پا غفلت کی او مخلون کی دی. عام انناس تن دی برادو اغیس حساب کتاب دیرخ سخده دایو زجر شو وهم معرزون فی غفلت معرزون ما یاتیم من ذکر من ربیم محدس ندینا غلی خلق تا بیان دا اخبر رب نانوه او تازا اللہ اخبر آدت و ځما قانون دا چې زه ار وخت کې خلق ته دین نه کوم تازه کوم کله چې دې په کفر او شرک کې دوام نه کی, کی محدثین دا معنا معتزلیو ته دا غستره چې قرآن مخلوق دی زکوې محدثین یې او تو ویل ددل ته محدثین معنا د نزول په معنا دی په نزول کې نه یوروستو نازل شو در نجی پدیت یوسګنی جوړ شو نه خدای الله صفته څنګه چې هغه قدیم دي نو هغه قدیم دي په دنیا ته چې نازل شنه نو نوول کې لذر هغه لذي خلق تذخر ربنا یو ذکر او بیان تازه الا استمعو مگر ذی خاور ذل دې وګي وته یې خره وهم یلعبون او بیاهم دا دنیا پا کارونو کی مصروف دیم لو بکو ان کی دیم اگر کارونو کی چیغی کی پیدا نشتا لہو لعب و تغیی لاہیتن قلوبوهم غاب اللذی او بے پروادی ظلون زدید اللہ دا کتابنا فاسرنجو دا جذر ذ ف انکار د رسالت جذر پینکار د قران ذکر شو پینکار د رسالت او پر ټاکړه جرګه کسانو چې ظالمان دي د پیغمبر په حق کې او با جرګه کې دا وی هل هذا الا بشر مثلكم دا د پیغمبر مگر بنده د ستاسو په <تصف> إلا بشرًا مصلكم انكار کاو کنه دا خبره خو یقینی دا دا هم وخت تیر شو سره بن اسرائیل کی چې حل کنته الا بشر الرسول زبل سنیمه صرف بندم را لېګل شيوي دا خبره خو دی وکړه ساده تصدیق د پاره حنا دا کړی ساده اعتراض د پاره وکړه چه ده بنده ده ستاس و پشانتی و بندیان پیغمبران نشی که ده اب اشارون یهدونه نه انکاره کاؤتی نفر ده یو اعتراض و دویم افتا تو نس سحره ای خلقو تاوز جادو سحر لرازه پان تم تب سرون او خیوینه چی جادو دی او بیا هم رازه او ده دمر گرتیا کوئیم دا ولې تر از په پیغمبر باندې حق کې جړګيو کړې چې کومه نو خبر نشي نو جواب را خالی پیغمبر په جواب کې ربي عالم القولان جنیشي پټوله الله نبایکم دې پټا وې رب زما پوېږي په خبره باندې تجریقی پی کی پس سماے ول ارضی که کی سو او که بزمو که کی ویم او وس سمیو لالییم اغل اورذن که دے هر چانا په هر ځای کې هر حالت کې اپویګم د عارف پنیا ته نو باندې چې دا خبره په کم نیت باندې کړی نو قال چې پر اسمه حد کې داسه راشی کنه تو دې کې قل عمر علی شکر رب العالم القول ازګه په شکل لقل کلی او یې قال دا جواب شد دي چې واسر نو جوا درګه پټکل چې دې نو سو خبر نشینو الا پیغمبروي چې لاله نه پټوي نوبیا اعتراضات بل قالوا ازغاس او احلام نه بلکی وای چې دغه د خبري او دا کتاب چې دا خوګونه دی ګډ وډ ادغاس صفات مزاب کړې احلام تا موثوق تا احلام ادغاس هغه خوګونه چې ګډ وډ زیږس جارو ته وې سمره ډکی پکې راځه مشوي نوبیا وینا بل افتراو بلکې ځان نه جوړ کړل قرآن نوبیا وینا بل هو شاعر بلکه د شاعر دې پران مونږ تذباتل پرست ترددت او تذبذب خوې چې دکی استقلال نشته بتل پرست کې استقلال نه بس یو خبره وکې نو عبارت کینن به یو خبر اخبار کرا شوباوا بل راشي خبره کوي یو بیرت کوي خبره کوي بیرت کوي بل هوا شي فَلْيَاْتِنَا بِآيَةٍ دِجْرَوْلِي مُنْكَسَمُ جَاءَ مُرْسَلَ الْأَوَّلُونَ لَكَ سَنْتِوَرْ كَلِشيو پخوانو قومنوتان یَرَکَ سَنْتِ لِگَلِشيو پیغمبران مخ کی قومنو امتونو تان اوغیلے ماوجیزے ورکلشیو نو ایمانی خورانوڑ کنو چه تاسو کیا دوین اگی تا موجزی ورکلی شوی ده پیغمبرانو پلاس اگی خوی ایمان رانوڑو ایمان رانوڑو مخی د دینای او کلی چه بیا مونگ حلاک کلی ده افا هم یو امنون نو دیر قابل دی چه دی موجزوی نو ایمان براوڑی و دیبان ده بار الله زعم رد کوي چې د خلکو زعم دی چې معجزه راشي نو ایمان براوړو الله وی چې معجزه راشي نو ایمان ونه راوړو الټه خبره وکړه تسلی ومرسلنا قبلک الا رجالا نوحي اليهم موږ د دې دیګلی مخکستانا مګر دغسی سړی وحيب ام قول اديتا کدي وی چې ته بشری کنه جواب دی illa basharun mislukum yawilu wa laqiy jawabeh ka tol basharu kana tol ri jalu fasalu ahla alzikri ka bakhla na poygeh na taqus kaida de aliman na da tawrat aw injil ahli kitab ki تم لا kun tum la taalamun ka tazo bakhla na poygeh da jahil para ilaaj da gadai kana فسالو اهل الذکر دیګی شعر دیتا چې تقلید نه هیڅ څوک نه د دنیا کې دا نشته چې هغه تاسو نه کوي هر یو د کمې مرتبه والے بله د اوچتي مرتبه والے نه تاسو کوي کنه تنبییان بیا اصحاب نو بیا تابعین نو بیا نمبر پر نمبر سلسلہ را روان ټوله په دې باندې او ماجال نام جسد الیاکلون الطعام تاسو مشرکین او ځ مزعومات تيخه راشه وګوره چې هغه په سکه کمال غنی قران رد کوي چې نه هغه وی وی کمال په دې کې دي چې وسله خوراک نه خوراک نکی نوی دا کمال دے دا ویل آیت دا کرامت تے احلا ویدار سا کمال دے نو گردو لیمونگ پیغمبران دا سی بدنونا لا یا کلونت تعاما چاگی با خوراک تاجتنا خوراکونے خکڑیو کنا وما کانو خالدین او نا دا کمال دی چې دنیا کې دی سوکا میں خلوط و باخرت کے کمال لے جنت تلار انہاں میشہ دنیا کے خلود نشتا انہاں کمالوں میں نشو کہ وہ انہاں اللہ با چالے ورکڑے ہو کن چالے ورکڑے ہو کن لو کانتی الدنیا تدوم لی واحد اوہ سالے کوئی کن دنیا کی چاہت ہمیشہ والے لکان رسول الله فیہ محلدہ هغه په پیغام کې شو کنه ضرورت دی د زمینی اکه ایسوک امیش نه پات کی ثم صدقنا والوعدہ بیا مریشتیا کړه قومونو سره وعده خپل فان جنہم پیغمبرانو سره وعده خپلان وغي مه بچ کول او من نشاو نور چذ سوک په ها واہلاکنا المسرفین او بیا م ہلاکل اغه مشرکان لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم ترغیب قران تا دغه سبب د دا نجات دار ښا یقینا موږ نازل کړی تا استاداسو کتاب او فيه ذکرکم هغه کی دین دی تکمل من دی وای او علم پسی پا دین پسی دی کر دی کتاب کتاب پریخه دی فیهی ذکرکم یو دامان آر دا امدا فیهی ذکرکم پا دی کستاس و شرافت ته و عزت ته فیهی شرفو کم ته تا عربو توی کنا والمقاطب اقیو کنا و دی قرآن کداغی سمر ازتو شو چیداغی په جبا نازل شو فیهی ذکرکم او درې ماننه به تره نا ظلم کوتا استاد کتاب او چپاغي ستاسو تعریف د دې امت تعریفونه دي کونتم خیر امه تن اوخریت للناس او کذلک جعلناکم امتا وسطا رتکونو شوها ده علی الناس سورہ ذکر کړی قرآن د دې امت تعریف نه ډک دې کنه نو ګوراستازو تعریف ده پکې استاسو عزت ته پکې او تاسو دین ده پکې تاسو اتاړو ګورې نه مسلمانانو افلا تاقلون تومره سوچ نه کوي عقل نه پل نو پللاله مستخفیف دنیاوی چلاوي مکه غره الاکبام کما تاسو نه خبر وکم قسم نامن قريه تن لدينا قومنا في قسم الذي يتحدث عن قول أو دلول تبعي لشي وله يوم فسم ده فسم أغير تبعي كي أشي يوم شير آكوك كي مات نشي نغير تبعي لنفسوام لها آكارينكا گي كي قسم ده أغير تبعي كي مات شي بس ماترا مات شي طول قسم بل قدم ده كي زواد شي سواد ننكا اگر پڑا خونوکی او شیم اید اکولو او دیگر او ست را آگستره سمرا مات را مات کلمونگ قومون اکانت ظالمتن جی ظالمان بعدا قوم آخرین او پیدا کلمونگ پس دینا قوم نور او دا غید حلاکت اگر نقشه پیش کی قرآن خواهد تیره تاسو ای کنا فلما حسو باسنا کل <مسيق> چولی <dadurch> <مسيق> د دې قومونو عذاب زمونږه اذا منایرکذون نو ټول پګاډو کې کی کیناسته او تختیدو چې طوفان راځي فاروق کې نو که اسونو اسونا د فارې کې کیناسته رکذل خیل رقص دې ته وي چې پاسور شي او کندول ورکی اذا منایرکذون په دغه وخت کې د عذاب له تختیدو نو اوازو شو لا ترکزو تختېما ورجعو وافسه الا ما اتلفتم فيه هغه ټول مالونو تا او سامانونو تا چې تاسو د پکړې رمستی حاصل شې او اترا لحد نزیاته ومساء کې نه کوم مخپل کورونو ته واپسې دلکم تسئلون د دې لپاره چې تاسو نه دسو چله منه زلي علیکم العذاب دا آزاد در باندې ولي راوي سګونام کړلې قال لکم تسالون قیامت کی وکیق انافا الله زجر ذکر کوي او لعلکم تسالون چې بیا تاسو نه را سی تاسوالو نه کې چې ناسبای فزایبان دی او خلق پراتلو او بیا خاص کر پروژه کې تو وبا تو اته اوس تبناستو چې سرهکه کنه رااله تاسو بچاله ورکړی کنه نه چاله سو نو بیا هم په هغه کې نه چې خلق راضي سوالونه نه کوي کنه یا د مسلو یا داسې د نور خپل ضروری ضرورتو د قران ریپور استهزاء کیږي قالو وی غیا لنا حلاکت مونگا حلاکشو رکشو انا کننا ظالمین زگا چه مونگ ظالمان فا فما زالت تلک دعوام پس همیشه وادا چغا دادی پا عذاب کی عذاب شورو ادا چغا براتلا چه انا کننا ظالمین انا کننا ظالمین حتا جعلنام حسویدا خامدین تردی چه اوم گردل اغیل را تکلی تکلی نسالشو بیاواز واز غلش خا حسویدن د دې توي پسل کټ کی لو یې کې دې توي کړه ځکه نو پسرین وای چی ټون پکراله اغه هم پکراله چې الله په مسلمانانو راه اخلاص کړل او پتور واندیول لکه پسل چې کټ کی حسویدن خان کی. بس مثل زرع اما خلقنا السماء والارضان تخويب دنیاوی ختم شو اوس علت بیانې چرته قومونه په سہه لاک شو دا خبره ضروری ده خو یې تاسو ته تا ضروری خبره دا چې دا ولې هلاک شو الله ضروری خبره و اور اول دلیل ذکر کې عقلی اما خلقنا السماء والارض وما بینهما لالعبین مو کومه پیدا کړی اسما نو زمکه اوس چې په میاند دې د વાળو شپار ورځا نور اوس په ګمه د د پاره د لوبو تاسو غلط مطلب وایو تاسو تا یې چې دا دنیا د لوبو د پاره پیدا شوی الله وینا ولی چې د الله کتاب پکې نهي اگر تول لهو لعبد کناح لاعبين قرآن یې خپل معنا کوي لو اردنا نتخذ لها ولا اتخذنا من لذننا بالفرض بجرمونجا دائره دا كوله چه اونسو زان لها ولدو یا بی بی نظر مشرکانو آقا مضبوط عقیده اتخاذ الولد تنازوالی با یومانیخا تاتا با گوتا داسه کی و <ماللاوی> بل فرض لو ذا نشت خو ذا بل فرض وکو فرص خو محالم کی کنه بل فرض کجرمون غ نیول زاند پار لهوان ابراهیم نخيوي امن الحور العين دلتم ويرستم لتخذنا ملته النام نمون بنيول زاند پار د خپل طرفنا الله ولی زنیم خبرسو ما ته ورس معلوم دي ولګو زوجاو ارسر ته معلوم دي کنه تا اوس ته معلوم دي دوره چې ګرځي اعماله تاسو نه کوي اعماله خاندانونه نه ګوري چې درون خاندان به ګورو تنبی تنبيه ولرکو الله وینا لاتخذنا ملتنا ما بزان ل بیا په خپل خواحال ته څو بلته خبر نه داغه حروف جنت نومې څو ځان لا فخر ان كنا فاعلين او ادک شريمون ذکر کولیکنا مونږ څه صداکار یو معنا دا دغه ان د حقیقت شي او یا انا فيه نيمون غدا کار كون کی ما كنا فاعلين کنه چې لادا کار نکي لکه مشرکان چې وي خبره خو دروغ او اغي خبره ټول ضروغ او خطا نو صحيقهت سده الله یما زمکه اسمان دی له جوړ کړی دی ښا چې دې زمکه کې به باطل پیدا کیږي پیدا کیږي نه چډه کاه د باطل نه نور پکې اړو زاین اشتها نو نور باطل زاین پکې نشته دومره ډکه زنو الله ایزو په دې باطل باندې حق راغلا سو ما د برینا اچھا حق پر اخلاس کم کنا نجو بل بے کی زخمی بے کی بس اگر بیانی جوڑی گی خوا بل نقذفو بالحق علالباطلی بلکر اغوارزو منگ دی حق لراب باطل باندی دا حق مثال د او گولی دی دی او بم دی او باطل ستوی شرک دوی دو لہو لعب دو شیطان دوی دو آو حضرت مجاہد وی کُل باطلن فلقران هو شیطان باطل جیکله ذکر شي قران کې ندې امرات شیطان ای. بغیر داغنا نهي کہ بذاتې کہ بل واسطې خالی نهي خالقا فیدمغهو نزخمی ایکیم خدای ولي وی زکہ دبل زې زخم جوړيږي او دا سره او نه جوړي کنا دماغ تورس فیضا و زایقہ پس چې لګ پس ګوره نو ختم شي بیا و نهې په دنیا کې چې ته ګورې خا غزا يونيو خوشی پاتې شي هغه زیارتونه به دغه شهر پاتې شي فیضا و زایف ادرګاو نو وختم شي دایره رب اډاپې دا او غزا يونيو چې ځان له جوړ کړیو حلقې به کولې شي فیضا و ولكم والويل من ما تصيفون خبر ذاه ادا تاس چسوایه ندا غستاو د پاره ته چې مم ما تصيفون چې تاسو بیان کوئ چې لزان لا ولذني ولذيو لونه ني ولذيو تاسو ولې شته دي الله یې دا علاقات ته بل عقلی ولهومن في السماوات والارض ذا خاص دلا مخلوق ديك اسمان نو کې ريکو پزمکو کې هغه پاکي څوک نشته رشتہ دار او من عنده لا استكبرون عن او هغه ملائكه هم الملائكه به اجماع الامه امام رازي وي بي زوي وي چمن عنده سوک دي هم الملائكه اما ملائک چې الله سره نږدې دي په مرتبه کې ابي ايوي چې والمراد لا انديهت المکان څنګه الله سره نږدې په مرتبه کې په مکان کې نه الله منزهده د مکان نه ناخذاسه خلق ولستكبرون عن عبادته چې چري لوي نکيده الله د عبادت ولا يستحصرون أو يستحصرون حصر يستحصرون يصبحون الليلة والنهار لا يفترون تصبيح وي اللّا لرادش بيه و دورة يستمانا كينا حصر ده بدن استحصروا ويستحصرون أو فطور ويغلما يستحصرون لا نعم يستحصرون ولا يفترون استماني كينا ملأ خودينة پاك دي ارې زموږه دلته الله په عبادت کې مصروف دي او مستغرق دي هدي وه تا څوک لړاوې سو کوتا اولاد زجر ده په شرک باندې امیتقزو الہاتام مین الارذ هم یونشیرون ای یونی ولدی مشرکان او نور خدایان په دې زموږه کې په لوی څنګه دي صفات پاکشته کم صفته کی پاس د مارک نبی اجو ان ذن قولی شی اوه اوه اغه زان نه دي خبر نو <laughs> هم یون شیرون تر pore لاټو کی کایخه چلای الیام خونې وو همخ کی بام غری چې کپ کړو ا پورا معلومات با کړیو چې زمونږ کار به وک کنا هم یون شیرون ایادی و ژوندۍ کی بیا پس د قیامت نا نو کانفی ایماله اتن الاو لفصدتا بالفرض لو راضیه که چروی په دې کې نور الیحان سمجه مشرکان او قسم ماقیدی دی الا الله بغیر د الله نا نو د از مکه آسمان بداسینو او ته پکې دا سي پاره امنوي ناشته ته پکې دا سي او کارو بارو نه بده نکولو څنګه پاره دا بهدا شنو غره تاسو دا تا درز درزبو دې ته برهان تمانوعوي او اصولږي تمانوع سمان یعنی الها اگیتوي چاريو بل نه پرې کارتا اخو اله نشو وليکه بالفرض وي الها نو اله اگیتوي چا کمزور ني چې کمزور نه نو هغه نه اتفاق کي چا سره نه روغ سلحه داو کمزورې خبره باندې نه یو بل سرز کرو روغ سلحه کي چيوبل ته جت رازي یو ته محتاج دي او چې الاه نه هغه خص کي نبه روغه کولا نبه یو بل سره اتفاق راته فاريو بزور لگاو چې زب آسمان کتا کومه ځوما کباره کومه قبل بويچ نه یو بويچ جنور راخی جمعه بلويچ تي راخی جوه یو بويچ 12 کومه بل بويچ نه ويردي کې بچا جون تیر کړو لفساداتا ډېر له فساد خو دي توي کنه مانا دا چې ار یو بلګي دو بل به من دا کار باندې کې بل بها منے کونو سبو کو دنیا کې وسو سبحان الله یا رب العرش عما یصفون پس پاک دی الله غذات چمالک دارش دی نو ده هر سو مالک شو ځکه ده هر سو پارش کې پرات دی نو کې نه هر شی نشو کنه ځسنه پاک دی عما یصفون تو مشرکانو د دیپیانونو نا الله زد دی دی خبرو نا پاکی د دی, دی دی ذکر او فکر نا پاکی د دی دی عبادت مند او دس نا پاکی ماں زمان ادق تاجت نشتا دی دی مال عبادت کئی زمان توحین کئی چی مال شریکان گوری مال اولاد گوری مال دا عمائی سفون اللہو تعلانو کچی اصیل لگیائی خوا دواغان بکوئے سوابون بغوارے رسوشی سواب غوارے خوا نو <وحنم> مطلب د عاشور د لو قاعده ده که چې دې نه پس دوه اول او ساني رازي شرط جزا دا راز. او جزاء را او دوالو کې نفي مطلبی او طريقې دایي چه دا فساد نشتا چه آلیحا نشتا دیم دا دلیلی دا ثانی پا حققت که انتفاد ثانی علتی دا پار دے انتفاد آوال چه فساد خون نشتا خیر خیریت تے نو آلیحا نشتا شکر دی چې نئی دے دے شکر دی چه نشتا کنی دیرلوی فساد بخوا نو انتفاد فساد دا دلیل دے د انتفاد آلیحا دته ورहांत معناوي چې تنفيذ ساني دليلي په تنفيذ اول باندې لا يسالوا ما يفعلوا الله غزا ته ایجاد نه تاسو نشي کېدای چې سقي وهم يسالون المخلوقنا وا تاسو کولیشیم دا یو ځګر روزي کوي ته امیتحازو من دونی الها اين ولي بغیر دلان نور حاجت را متذکران قل ها تو برهانکم دلیل پیش کو تاسوم دلیل ذکر کیا کنه ما خو دلیل ذکر کو پر رد باندې چنیش تنيش تا نو تاسو دلیل ذکر کای په ثبوت باندې اس وات یو ک الله یم کو یان محلک و هاذا ذکر ما مایه و ذکر من قبل برهان سی نالا کتاب نالاوی کتاب زمان خدا داده حذا ذکر من معی در قرآن ذکر او دین دا آغا چا ده چه ما سر دی او ذکر من قبلی او در قرآن ذکر او دین دا آغا چا ده چه مخ که تیر شویدی زمان پیغمبران حذا سمانه اینه در قرآن دا دعوت او در قرآن دا بیان الله وي دا زماده دې umat د پاروم دې د نور umatونو د پاروم دې دا, دا, دا یت مطلب دا دی چې الله رب العزت وي چې تاسو هغه تورات او انجیل راوخلې هغه کې سدي الله غواذ کا هغه کې به توحید نه بل خبري چې کوم اصل تورات او انجیل دې به هر اسماني کتاب کده خبر ده هاذا ذکر مما ايو ذکر من قبلي که قران دی نه توحید دی که تورات او انجیل او زبور دی نه باری کی توحید دی را ولای کان ده, و و ده, ده. خدای بنديان که تاسو بګی بل خبر اولی دا بل خبره آسمانی کتاب کې نشته دا قران دین او عقیده دا آغا چا چې ما سره دی او دا توحید و سنت دا چا دا او سنت عقیده دا غچو چې ما نمخ کثیر شوی دی کوم یو کتاب دی چې باری کی ستاسو دلیل له ستاسو عقیده ده بلک اکثر هم لا علمون الحق فامعرضون بلک اکثر خلق چې دي نو حق نې پیژندل زکته نه مخ اړېخه حق نې پیژندل زکته نه نو په دې معنا سره تعالی علمون الیت شوده اراز د پاره چې دا اراز ولې کوي علمون الحق حق نې پیژندل اسوک ولټه خبره کوي چې دي مخ اړه اون کې دي نو زکه په حق نه پوي یلګه پران خوبال زکه چې راشي کنه چې تاغه زکه لیپټن کې ګرځي مطلب قران سجدکه دا اېرا سبب دو جهل دا آیت هغه چې من جهل شیئا عادهو کنه او اللہ عربو راضی من جہل شیئن عادا ہو چو سلے پیوشی نپوی گنو بنیتی و سرکی تعصب و سرکی ننو ایداد مونگو ایدی تاجت نشتہ دیکھن دباتل پرست دا حال دی حق نئی پی جند لزکم و خری دی حق پی جند اللہ دی و تہدائی تکی بیاو مخنا ریسا امار صلی اللہ من قبل کمی رسول څنګه چوي هر کتاب اسماني د توحید د پاره راغلیو نو هر پیغمبر کا مونږ نه دی ویګلی پیغمبر د بل څه د پاره الا نوحي الې مونږ وروح کو لذي تام انه شاندار لا اله الا انا ما بوتوي چبل حاجت روا نشته دې مګرزیم فعبدون زما بندگی کوي ما ته आवाज کوي زما نو سوال هر پیغمبر دا مسلک دا نو سوی چې هر قوم دا مسلک لري دا انبياو مسلته وګوره ادیبلی ته وګوره او سوم دا دتخه ته توحید بیان کې اوځي کې خلق مزه الله وحدانیت تراو بلی دي کې به یو بلندو او غوي او لريانه دا زولې نه مانی یله کزره شر زده ما شکر ده د تعلق د توحید سره سره چې توې زنا زولې شکومه دا عقیده ده نو قرآن هم دا وی چې په الانبیاء او مسله ذکر کړ چې لا اله الا انا فعبدون نو تیسوي وقالو تحذر الرحمن ولدن دا وي منی او دې زالمانو مشرکانو چې ولې د رحمان زند پارس کوله د پټین له ګیر څوک چي دی وی دی که کنا وی ولی ګور څوک نشي مونته اخله مارخ پدا ولذان ګور چي کم دیغه سبحان الله توبه الله پاک دی بل عباد المکرمون سم خبره زکنه شي کوله چي علمم نشتان علم چي که کنا نو خبره د بی ادبې روزي ښا زکه ادب او تهذیب او علم کړي اللہ دے چاله چہلے نصیب کی خان علم ډیر لوی نعمت دی ولی بندہ کی تہذیب راشی ادب راشی خبره ډیر صحیح وی د خبره په چل پویږي ا جې علم نین نو نا بس کو سبو وینو الله وی, وی چې تا صدا سوا اچولدان کنا داسول نوای چې عباد مکرمون تم له خدای الله باندې الله ولي عزت ورکړی د دې رحمد و ثنا په وجبان د الله په خوا ها حاجزی وګورم سم راجذي لا اسبقونه بالقول نمحق کید کی الله نه خبره کیم چر ملائک خبر تنشي کول سوچ الله وتعمر نکړی ها وهم به امر یعملون او دې الله په حکم باندې عمل کوي بنتظاری بس چه اللہ حکمو کی تو دیور پسی ورزیخا والمدبرات عمران داماناو کن دبرات سمانا یعملون ڈیوٹی کئی چه اللہو نو دامان یعلمو ما بینائی دیم و ما خلفا یو وقت داسیو چه ملائکم نو پا دنیا کینو اللہو یعلمو خبر دی باقا حال باندی چه دینا مخیو وما خلفهم او داش وخ بوم راشي چې اس بني كله شي هالكون لله وجهه تب يوم لا کويګي دا ټول مخلوق دي الله سره څوک شریکه دي شي زګذا الله صفات داسي دي چې ابله چا کې نشته الله صفات دي قد قدم چې ابدي او سرمدی دي نه دا چا کې راتلی شي تا ټول مخلوق دی حادث دی انا په راضی مخکې پموا ها که تاسو په دې تمه چدمنګ پارو شفاعت کوي لا اشبعونا ولا اشبعونا الا لمن ارتضوا هر شفاعت نشي کوله الله سره غزور ها د اذن شفاعت شته اذن مگر داغه چا د دا پاره چې الله تنرضا شي نخوب الله اجازهت کوي کنه چې رضا شته او استادو لپاره نو کوي زګه د کافرانو مشرکان د لپاره شفاعت نشته هم من خشیتہی مشفقون او دا ملائک د الله د هیبتنه پयर کې هر وخت پयर کې سورې صباح کې برا شفاء کومن یقلو منهم انی الہ من دونهم او هغه څوک چې دا خبرو کې پدې کې ذہ حاجتر وایم ذکر سازیم بغیر د الله نا فذالک نجزی جهنم نه پس دل به مون سزا ورکو په جهنم کې سنترت وی دی گو کدا خبره چاوو <تصفح> ملائکو کې خدا خبرې چانه کړی وسنګوی چې من یقل مینهم ته ابلیس ته اشاره وکړه چې هغه په کوم سو وخته پورو وکنه اغم ملائک غرزیدره غرزیدو زن ملائک جوړ کړو پوچ کله وی چې انا خیرم منه نو بذلته راويست کن راوي شاله فذالک نجزي جهنم ان اله مطلب عام ده کا بس چې چا ده الله ده حکم نه انکار وکړو هغه شرکو کو کنه ها کني ابلیس خو ته کداه شرک نه وکړ چې بلته ته خلې او فرمانی وکړه ما منعک ان تسجدا اذ امرتک امره وکړه خدای دې حکم نافرمانی دا مغصره شرک ده نو ځکه اشاره وکړه اولیات عام دي ان هر څوک چې په دنیا کې ومنهم دانې عام مخلوق یا دی چاہے په مخلوقات کې وي چې انی الہ ورداسي ویلی الله یا ویلی اخص نشي کې د اتوور ها الہ ستوې دی یو صفت خاون کې او سره غېب دانش او الہ بوتوایو کې او سره کار ساتو نو الہ بوتو وایې هیڅ یو صفت په کراه د اولوہیت ناغه ته الہ ویلی شي هل لا ځانته دی یو صفت نسبته کو چې د پغېبو پويګمه یا ذا لبن منو کیو نم ځان تਵਾغستو چې زه قادر یم زه الحي القيوم یم زه غفور او ستار او غفار یم دا یو صفه ته الله ایتا صبح وګورئ چې اوس سره ستلتم کنه فذلك نجزيہ جهنم رضی الله جن شيخ الاسلام نذیم رحمت الله علیه او تول رقی چې دا حسين ابن منصور دیوان ابو حنيفه زمانه سره لوی پیرو حسين ابن منصور او بالکل چې خلق خدای جوړ کړو زکاتوی توبه داغه خواحضرت جنپری خود زمو کې تنه باوله براز دا به زند پر سعادت دمرا دمرا زکر زکر کانو دمر دا پیری و دمرې زور په خلکو ته او غ ذکر کړه او الحق انا الحق چې باد شاه منصور بادشاہ صفاحت وته او بسره وسته پان سیک ولحق دال لا صفد کنه ذلك بن الله والحق سره حج کې بیا بیا راځي او هغه ځان ته حق ویني نو بس پانسې کنو ولی مَن یَقُولُ مِنِّي إِلَٰهٌ مِّن, من دُونِي فَذَٰلِكَ نَجِي جَهَنَّمَ اشعيران خفدي اجزان وینانا غو دته ادا سه حال کې چوپ ځان نه پويدو غلبه حال کې ویل دي ادي کې دي معذوری او مجبورۍ دا وایې کم دین دي دی. بل حال څه داو صحابه که چانه دی ویلي داغين اوليان او تابعين که نو چې کوم د دين زمانه وکنه مته په څنګه داسې وي د تايا ذاتو كذلك انجز الظالمين دا که سیمونګه کو ظالمان وته هغه خبره ټوله د کفر دینو چې کله روح المانی داغه شعر نقل را بش چرتا چی وهي غوي جحودي فيك تقديس جحودي فيك تقديس وعقلي فيك منحوص فما آدم ولا حوة ولا في الكون إبليس مرداء مسلماني جاويزك استعنى انكاركوما يا الله داستا تقدیس کومه داسته تقدیس دا. او زمای عقل وی پتاه کې منحوس یم دی وانسه کنهفه دی ونه پیری ولی ګور او ان په عالم کې ادم او حوا وانه ابلیس ته وی اسی ټکو سلا را کنه دا دغه شعر دی باقاعده اخلاق ور په خبره وی د منصور غونته پدارش خپدي ور په خبره کنه چبه دې وکړه هغه بعد 25 ایالم زمانه وا هغه کې دا سړې نشو دا اوس هر څه پکې ځایږي ښا اولام ير الذين كفروا زجر دې او د علم کوم باب دې اي نو ګوريا کسانه چې کافراندي ان السماوات ولرد كانت تارتقن چې دا اسمانونه زمکه جوخت یو بل سره جوخ نغالشیو فَقَتَقْنَا مَا مُنْجَ جُذَا جُذَا كَلَامَ كَلَل درست دې صورت کې راځي چې اومنتو السما کتو يسجل للكتب بیا بیا غسيون غالو فنډوس ليكله کومه کې څنګه و اذه ماندا کې مفسرين ابن عباس رضی الله عنه رتقا لا تمطروا اسمان داسه بندو چې باران ته نکیدو وقانۃ الارض رتقا لا تمتو زموږه داسه بنده وا چې زرغونې نکولہ ففتقناهما نماکل اوکلل چې خلقته ته نه فائدور سی وجعلنا من الماء كل شيء حي اعوذكمون ګردولې دوهونه هر یو شي اکثرته نن او تفاهلی خو بهتره ده دا چې دا مطلق وبتی والشه پوغسته شوی دی. هر شیغه په دې تازه ده ژوند دې چې په دنیا کې نه کنا افلا یومنون الا ودی مانرولی عینکیرو نا فلا یومنون دویم دلیل او جالنا فل ارض رواسیا موږ ګرځولی پزماک کې درانه غرونا انت میذ بهم چې حرکتونه کې په دې باندې ان تمیده لا تا پا قیجت نشتا چه اللہ تمیده دا په قبلهم دا غز سی کئی خواب چه ان تمیده بهم زکا چه خوزی دوا پا دی بانده خوزی دوا نو ما پی غرو نوا چولنو ٹکاو شوا دا اس پا آقل که نرازی خواب چه وزن نورم زیادشنو سنگا ٹکاو شوا اے ابنو کسیروی دے زیکن لأنها غامرة في الماء تزمك حقوقو کی ڈوبا دا الا مقدار الربع سلورما برحق کاری بر تبوننو نری تربع مسکون ویکنہ چپیزمک کم سکونت شتا دا ربع ادا سلورما برحدا ادریب رخدا پو بو کیدا ادیدا او میگردو پدیکی فجاجن وجعلنا فیا فجاجن صبولن او پیدا کرنی میندی پدیکی اغا پلن پلن لاری بیا سی فت مضاف دی موصوب تا صبولن فجاجن پلن پلن لاری لعلام یا تدون دیده پار چی دی پیو بل سر ملاقاتو کی منزلون مراد حدایتنا دا دنیا حدایت دریم وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً ګرځولې د مونږه اسمان داسې اوچته چې محفوظ دي د صنع د شیطانانو نه نشي تلیوتخه او دا غسه محفوظ دي تغییر او تفضیل نه ترسو پر اجد الله وقای په معنا او دا خلق دغی د دلیلون نه چې لا پکې پیدا کړی محلون کی نظر نکی، فکر نکی، چه دا اللہ وحدانیت تھی نمعلوم کی. فین زم الله هو اللذی اللہ غزات خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر پیدا کلی دا شفا و رضا اون میں چال جسد شته دے چال شته او پیدا کلی دي مخلوق کو تبیلی شی کلن فی فلکی اسبحون حری او د دینه پاک په آسمان کې لंबوه ان کې ده دلې لې ذکر کو خدای باندې نسبت الله ځان تکي ځکه حضرت شیخ د پینډېبا وی چې ناواله صورت سورته انبيات وې ناواله سورته وی چې لیک الله ډیر وې چې جعلنا فتقنا جعلنا جعلنا که اللہوی گواری تاسو سا نشه کھولی دار سما کلی دی سچ الله اینو اللہوی دازم نو دفع کئی دا سوال چی دیوی مونگا پیغمبر زکا نمانو چی دا او یو پنار آزین بیا بسکو یوا او کلب خوشالی دو چې بس انتظار کوي د دا موت تانو خوا بیا با تن اخلاص شو پا موت با تن اخلاصی اوما جاالنا ل ب شین من قبلې کال خلمونږ خو نهې ورکړ ه او بندله راستا همیشواله افا همېشاله په نو کتابان موت مووت را شي الخالدون نه په هممل خالیدون موت نه راضي چې ځې به لړ شي مونږ بهو نهدي به هم ځ د سره ک نه پیرړ خو به اسلام ویلی بخاری کی را ځي چپاته باندې شي په مخدز مکه باندې چې نن څوک دي د دې نه یو تنم سل کاله پس کنه بوخاري حدیث نو آیات او دلیل آی حدیث دغळा په دلالت کوي چې خضر علی السلام نشته دا ښکته اراسره حتنې اكنه دي کنه استان مخکما چا د امشوال ندور کړي عدا ابن كثير ذکر کړی وقد استدل بهذا الايه الكريمه من ذهب من العلماء الى ان الخزر مات وليس بحي الى الان یفدयात باندې دلیل نی ولید علماون هغه چا چې غی دامند ولما سوق ده خود د استاد ده کنه استاد یادی شیخ الاسلام ابن تیمیه بار بار غته داوی چې ابو العباس دانوم یې اخلي شیخ و نا ابو العباس نو دغه د لیل نیولی په دیبان چې حضره علي السلام نشته دنیا کې په کل نوفسن زایقۃ الموت تصلیدا چې د موت نه هیڅوک نه خلاصي نو تاباندې بوم راضی په دیبان دی بوم راضی ځکه هر نفس سکون کې زمرد دې ونبلوکم بالشر والخير فتنه اللازم امتحانکم په خلق باندې په دې دنیا کې په ډول حالتو بالشر کله سختۍ باندې او کله راحت باندې مختلف معنی کوي بالمحبوب والمكروه روح المعنیوی والشدة والرخاءين ای باندې بس نه نقل کوي دا غ کړی و او یا ول عقوبته ونجاتي چبان دي عذاب را ول ما ول فقر مالدار او سوق غریب او صحت ول مرض سوق بيماري او او بیا یو تعمیم اولا بس په عمومیه پریدا هر شر او هر خیر دنیا کې راضی نو ل دا ځما امتحان د که نه فیت نه تن او پلو مطق د من غیرې للف د نبللو کوم نهکششا کوي امتحان د په امتحتحان د پهلینا تررجون او مونږ تباته سواپس کی زجر پهین کار د رسالتتو داره کل لی کفرو کله چې وینی تعال رادا کافران ايت تخزونك الا حزوان زمو خدام مقصدی چې پیغمبر سو کوي نه اوه حد حتى يكون عليه لبدا سم پر را چمشی محبت باور سره کوي ادي دي چې تاوین نونيس تعال را پټو کو سره دوست دنه غني صاحب دین غنی پیغمبر دین غنی ټوک در پوری کوي او سوئی اھا ذل ذی یذکر الہاتکم آیا ساڑے دے؟ دا غسړی دې حاذا ذ حقارت ته پاره چستا سو خدایانو عیب بیان ی یعيب الہاتکم بی او یسوء بسوءن بدی بیان ی صاحب الہاو بذردی وئی کڼ دې دې سن شي کولې دې کوله جواب کوي وهم بذکر الرحمن هم کافرون حدیثان تنګور چې دا ډېر خکار کوي دې په ذکر د رحمان ذات سر انکار کوي ان کې دې ان چې الله توحید او تبيانه نوینا د دې اجازه نشته دا خبره باندې کوي ها دا سې د خپل اعلی ها فبذره ذبان دی خپکیږي او که الله تبدرید وی نو خیر ده ولی دا تبدرید نه چې ته خد الله ولذنه ته خد الرحمن ولذن دی په ذکر در رحمان ذات سره انکار کوي ان کی دی دا په صفت سره چې توحید دې زکه ولد ولګوري ولی قال الانسان من عجل پیدا کل شوی دا انسان د کلوارینم نو کوئی کلام کی تقدیم تاخير و دا تلوار د دنه راوتیدنو اجل کنا ولی قال عجل من الانسان موديري مبالغه دی و جنې دا قران خپل مبالغات شي قلب کړل په کلام کې چې دا انسان د تلوار نه راوتې و کتلوار تراوتې و خو خباوا زکه زيب کلو ربا جو نو جو ذم رلوي نه دی کول نه پوېن سانت نه راوته دي ساوریکم آیاتي وبخ هم دي تا د توحید فلا تستعجلون متلوار دنه کی زمانہ په عذاب سره حقیقت کل مانه کی وای پولو نوای مت اذل کله وی ان کنتم صادقین کتا سرشتینیم لو یعلم الذین کفروا جواب دې اللہ یا قیامت نو ماخ لگو بیا با دی مخاو پا دی پورون پوری ورن خطی اچھگی باوئی کاشک پویش وی اگر کسان چکافی راندی حینا پاگا وخ لاکو فون آمو جو امان نارا چنبشی لرکول اید اخپلو مخونو ناورا ولاان زخور ایمنا اخپلو شاگانو نا ولا امین سرون انا بیسوک تپوسو کی چې اگر سشو مدد خونشتا کنا لا بل تاثيهم بغتتن بل کرا وشدي ت قیامت ناساپن فطبحتهم حیران پریشان بیک حیران تسوی خبو هی تلذی حیران بیک فل اس تبیعو نردها طاقت لري چې واپس یې کی علماء انزورون انو دی له مهلت ور کړی شد الله طرفنا تسلی ذکر شو پیغمبر لا چوي زارا ک اللذینا ايدي بار سوي هو صبر کین ولي ولقد استهزئ به رسل من قبلک یقینا تو دی کری شوې په ډیرو پیغمبرانو پس مخکستانه تو خود ټول نارستره علي چې دیبه پیغمبرانو پس کمه ټوک او مسخري کړي ثاقبات شو بها قبل الذین منهم نازل شو خاګه کسانو چې ټوکی کولی په دې کې ما قانوني یسته ازيون اګه زاب چیرې اور پروتوکی کولی حق زکه ذکر کوي چې دې کې حادثه کنه حق یهی کو چاپې رکیذل دا سه عذاب کرا غي قل من یکلوکم باللیل والنهار من الرحمن الرحمان زجردی اوایا تاسو دا تاسو چې په دنیا کې د سکون ژوند ترای وای په خیر خیریت سره ایست تکلیف نشتا نو سوم خیال له چې دا د جامع ربانی دا نو دی وی د آقا الکه آقا سوک دې دا ور دي ظالمان وکا آقا خدای الله په نومونه کې نشتن وای میږي دا چې هغه نه یاد وسوک بل سوک بیا دا وینوک هر سوک دی نشر قومو کو کانا اوایا تا سوک دی چې تاسو افاظت کوي د شپې او دروازې کلا حفاظت کوي شپې او دروازې هم ساتي دا رحمان تا چوکیداران د چا طرف نه مقرر دي دا غه رحمان مهربان ذات نا مقرر کړی پر انسان باندې مانا دا یا من الرحمن در رحمن خودیر عذابون دیو او مصیبتون ایداغ د طرف نه لیکن ستا سو حفاظت کئی نو بل هم عن ذکر رب مورزون بل کدی در ذکر دخپل رب نامخلون کدی جواب ذکر نشکولی تا جواب خود قرآن دی اودید قران نه مخالوله دین دی جواب نوشی کوله چې د الله ز کنه سکوتی یو کو نل ارت کی عملهم الهاتن ولیدید په ار نور سو کشته دی الها او زی مواران تم ناوهم کذيبج کی من دوننا بغیر زمون نا چې مون ته اجت نشتا نشتا کنه هغه غزان لایتون پورا کړی دی چه پکالکه تین سو او داچه دا بازی داگو گوی جانتره منتره نواغی که تین سو ساٹھ نا دیر عرسو ناو درگاو ناقل کری تاو جدار چه دیزان کنال داو تمنا هم من دونینا آلی همانی کئی او بچکی زمونگ دازابونو نا لا استطیعو نا نسرا پدې دا آلیا طاقت نلري زمادت تخلو ځانونو ولا هم منا یسحبون علوي چکل زی رانسم کنا نو زديده فزمان ځان پنا چا چاسره وځي نو بدی زمونږ نه چاسره مرګري کړې شي د کوي پناه واغستا نلایي زمانه بدل اسوک پناه درکې او چکل زی را دو کم کنا ها بل متانا او لاي وا اباهم فلکیلار بول عزت وئی چې دی پوہ ندی ما دی لنفاور کړی دا دی لهم او د دی پلارانو مشرانو لهم مال دنیا کې ارس پوره کړی دی او د هر سنوي بچ کړی دی او د دی خيال سدی د دی خيال داره چې دا زمونږ دی صایبانو او د اولیاء و برکت ته که مانگو معلوم خب حفاظت که مانگو اولادو محفوظ دارسنه احمم او اخری بانده دیر خوکول د گی ده حیاء و ده عزت و ده دید نظر کوي او چې مانگو سزرورت راغلی مونږ تلیو سوال ام کلده ناقبول کلده اللہ از دیبو حجبانده اویی گو رہا کارو انا امبری پی زدید خدایانو زیادیگی زدی مراز لرکم زولا نعمت ورکم زولا دولت ورکم زولا عخدا ورکم او دی پی نمچ داد آغی میرا بانی داد متعنا که دا اشار دادا با سور فرقان کی مراشیت لسم کی سور زخرف کی با مراشی انتیس کی چلاوی ارسو لزکو او دی نسبت آغی تا کئی کنا حتا تواله علی عمل العمر ترضی پوری چوغد شوا په دې باندې زمانہ ده کفر او شرک زکه ذی کی اوسړ کلا بيداریږي او ویخیږي خو باز دغه سي غفلت کې دی نو ابل آي روانه دي ذوره سوچنه کوي ان انعث الارض چوس مونږ رات لیکو دې زمو کې د شرک تا ننقص هامن اطرافها کمويه کمويه قبضه کوي په دې طرفونو نه چا پیرانه مرکز له برس ته راځي اګه همل غالبون نلوي دیوه وزور ورشي د دې چې کله زور چې مکي زندگی وا نديغه واخ که څو نکلو اوس بوس غالب شي اګه همل غالبون وسخت نه چا پیره شوخه قل انما انذروکم بالوحی وایا تا به شک زتا سو يروم په وحی سره ظاننمې څخه کتاب نه جوړ کړي موت کا پس منظر نه نه په قرآنو مې ارمان پیغمبرانو سره د الله کتاب وکنه ولا يسمعوا السمدعا وان ولا يكما ولا بند کړی کنا هغه ست आवाज ناو ری ښا ناو ری هغه کان کله چې دی يرول وَلَمَسْتُم نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ فِجْرُ اُرْسِ دِیتای او پوکې نَفْحَةَ عَذَابَ الرَّبِّ تانا په دې دنیا کې لَيَقُولُنَّ نبي هغه مخاواي دا کومه کثیر شو يا ويلنا هلاکت ته مونږ لران اناکُنَّا ظَالِمِينَ یقینا چ ولو يرون په دنیا کې دا څه عذاب ولي دي بیا نه کوي بیا کنه خو بس دا الله رب العزت په دې عذاب د چي مهلت ولا ورقی او استدراج دي په دنیا کې وتسنوي نه خبره ټول اخرت تکړه خو نذاول الموازینا منبا کیذو او بلگ و اغتلا ده میزان ده پانو تللو چه غدیر ده انصابتلا ده میزان یو ده او موازین جمع ده ابن کثیر وی ناولی ال اکثر علی انو میزان واحدن چه میزان یو ده اکثریت قول داده و انما جمعا بیتبار الموضونات تلیلی پی دیر دی کنا زکا یواز دا امت خونه دی دنور امتونو دی امت طول عمال با شي نو موزونات دیر دي دی. دا غید و جن جمع کلا دی دو لی پر از دا قیامت پلاتو ظلم, ظلم نفس نشیام ظلم بنشی کولی په نفس باندې زرام پا انکانم اسقال حبت من خردلین کچریوی دا عمل فاندازہ دو دانید اوری عطای نابحا اللہ ویزو حاضر کمان اوری جانا خودے رغٹا دا دیوی زریم نپٹی گی لائک پا اللہ من شین نپٹی گی پا اللہ بان با حاضر بے با کمک خیئے کبا دی وکفا بنا حاسبین اللہ ویزو صاحب کتاب کمبل چاہتا جت نشتا منگا پوریو کنے صاحب کوند وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ يَقِينًا مُؤَكَّلَيْنَا مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَوَرَّاتَ دَاسِي چې فرق او پميند حق او باطل کې يا وې داسې پتو هر اسماني کتاب فرقان دی ښا او زیاں او رڼا کشاف وی د ډېر وضاحت توجنه او تزيیا ان وی رڼا وذكر للمتقين او نصیته لپاره د متقینو خاصه خلق د لپاره چيريته ګټه حاصل متقین سوق دي الذين يؤمنون بالغيب وليكن الذين كثر يخشون ربهم چيري د خپل رب نا بالغيبي لځل نه دي پای با وهم من الساعه مشفقون او د قیامت نوم یریدن کلیوم یعقیدت دا توحید دام د دا قیامت و ها ذا ذکر مبارک انزلنا او دا قران یو ذکر دې د اتم زله چې ذکر دې کوي واته دا یو نصیحت دې ډیر د خیر او برکت او زکاه چې موږ نازل کړی دی الله وي اڤ انتم له مونکرون نه خلق تاسو دین ومنکار کوي داخرهی دا کتاب د فبای حدیثم بعد او یومنون بل خصنشت رستو تاسو دا ډیر زجر کلمه ده چې اڤ انتم لو مونکرون معنا سمانا لا تنکرو و دې نه انکار مکه دا سلورن باو په دې کې دام بیا او شان ذکر کوي داری ازمختنا او داری عجز او فریاد الله تا ولقد آتينا إبراهيم رشدَه من قبلهم يقنا المعركه إبراهيم عليه السلام تا داغه عقل مندی داغه استعداد او قابلیت من مخك مخك دا دا مانا کی قبل محکمه کې د بلوغ نه جار اللازم اخشری دا معنا کوي ای قبل او ضاموي او قبل موسی و هارون وخت ذکر شو دینه مخکه مو زور کړه په یو بل معنی ناشناله روح المانی کوي ای قبل الولاده ته ولادت نمخ کی, کی, کی نبویات نه واخ تقدیر واخلونو ها هرو تقدیر شکانه ها چې الله په تقدیر کې لیکلی دی دې کې ډیره مبالغه ده چې لانه پیدا الله رب العزت دا هوタミンه ربهتره دا چا ده پارا چری سوره انعام کې پیغمبر ابراهيم عليه السلام دا الزام لګي چغوي چې هاذا ربي لوی زمخ کې شرک کړو نبی وي چې اني باري ما تشریکون پرمنده امن قبل زك او وخ مخکه مخکده بو لوګ نام وکنا به الله ای مونږه کو په ځباندې چې دې د نبوت لایق دي ولې هرڅه لسرخ پل علاماتي کناخه چې مونږ ویلو اخلاق او آداب او خبرې د انسانانو او تهذیب پکی وی ارس بکینو الله یزقوم چې دې دې لایق دي او قابل لیکنا ابن کثیر وی چې هغه خبره مشوره ده دا ټول اسرائیل یاد دی او ما یذكر من الاخبار من ادخال ابیه فی السر به فی ابراهیم علیہ السلام پیداشو نو فلا رولګید نو په یو غار کې کې او هو رزیع لا معشوم ذخارستن کې ری فامتها احاديث الاسرائیلیات حدیث اسرائیلیا تو خبری زبان یقین نه پکاره کدا سوینه قران به ذکر کړیو کنه چې موسی علیہ السلام غیبیانول کنه اذ قال لبی وقومه کلچوی خپل پلار تا قوم تا پدعوت ک خپل انذرا شیرت کل پل الحق للقریب قریب حق مخ کې رندیته مخ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سجدة تصويرا تاګور داغه واخ نراغلی دا تصویران څه کوي انتم لها عاكفون چې تاسو دې تناسي اهل کارم نشته عبادت شروع کړې تاسو عاكفون عكوف انتهاء جزاء شای اسماعیل رحمت اللہ تقویت کے تصور شیخ اسماعیل شهید رحمت الله علیہ تقویۃ الایمان کې د دې آیاتنا رد کړلې په د苏فیو په یو قاعده باندې چیرې دا تصور د شیخ وای کنا دمو داغي په اصول کیو اصول د苏فیو کې چې چانه بیات کړی اوسوب دی پیری کنا چې ته بیاځی کړ کین داغه فوټو به ذهن کې راولې او نو بیا به ذکر کین واغه با خوزی کری بیان وکنا دې تاریخ تصور د شیخ وای نشای اسماعیل وای چې دا پکې رال دا آیت پاغی رد ده چې ماز التماسیل اللتی انتم لا عاکفون مولانا تنوی وای چې نه خربکی ځن له حقوق جوړی دا تصور د شیخ مستقلی کنا او طریقې د استقلال سره نو بیا ممنوع دی او کنه اسید محبت توه یې نه بیا س منه پکې نشته او دلیل یې نه ذکر کړی نو موږ خود دلیل سره کاری کړ اسماعیل چې رد کړل نو آیات پیش کړې وې دا خبره وزنداری کنه صاح خالو اویدی وجدنا آبائنا لعابدین مونگو تذکر پراتیو چیزا دا مشرانو کارو مونگو مشرانو دین خون پریدو اگر امزان سر مرگری کلو مونتی دی مونگو مشران چیزا دا دی عبادت بیکو خالاو ابرایم علیه السلام لقد کنتم انتم و آباؤکم ظلال مبین دیرو خیاري چې مشرانم ځان سره مرګلې یقینا تاسو تاسو مشران چې دی فلاران په گمراهه ظاهر کیه دا ښکاره گمرهې ده خا ابن کثیر وئی مر علي على قوم يلعبون بالشطرنج علي رحم رضي الله عنه په یو قوم تیرې دو ناري تاسو کاو خطرنج او شطرنج فَقَالَ غَوْثِ مَا هَذِهِ التَمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَاعِكِفُونَ هيت قاامیک رذیلا د ډیر خلق راځي ښا هغه پکرالو څه کډا کې نه منشي او حدیث کې کنا چې شوک نرد او شطرنج استعمالی ندي د خنزیر پوینو کې لا سو ایدال کاو يدي اجهتهناوي حقېته چې مونږ ته دا خبره کې نهتهغې مونږ ته په سرتیا خبره که ګپه سره لږي همنته من اللهين یا تهمونږ سره ټوکې کوون کته خبر په ډیر ناشنو لږې د نه کاه <تصفح> بررب ک مروس سماوا وال رض الذي پهتوههننو م سلام چې نه که نو کومه بلکې رستہ سو هغه ذات چې د نو د زموکو ده هغه پیدا کړی دی به مثالا پان لا زالیکم من الشاهدین او جواب د دې مسلې لپاره هرځه کې بیان کومه دا څه کنه دي ایواز د تاسو ته نه بلکې څکم ځای چې بیان کوم شاهد بیان کوم کی تویل شي د یو تاغه واخ کی ویلو ابن کثیر وی چپلاریا ته تو... نو چیابو نه یا لو خرجتم انا الیذنا و ته مون سره زمونګه جشن ل لاړی نو لا عجبا قدینونا تاو زمون دین نه دیلې دله کنه تاو سن دیلې هر باطل پرست خلق ته وې کنه چې مون سره لرشه چې زمونګه کار زمونګه ریذو تو عی چی خاص تاسو دین ا دین و تل لا الکی او قسم باللہ چې زبا چل کوم تاسو دی بوتا نو سرا ریدمه نا هر کله چی زه د سبندو بس کومه تانو ته یا رومه خو کار غړي ګران د کناخه بادان تو الو مدبرین فالزاغی چی ووله تاسو شاتون کی او فسيرين وي قال سررا تا خبره لکه ځان سره وکړه بیا هم څوک بوو ريذيبي کنه وکاله چې دی لاړو او بوتان خوشي پاتې شو وجه عالم جو زازن وګرزل ټوکلي ټوکلي اله کبير اللهم مگر هغه کبیر سه به افرخو دو يو په کلوې جو کله ما جته دي ایمان په زه او وی هغه له په سترګو کې دا سہیری یې خوي چې په یوم الکی کولا بېجله تهयत نو نا را کبیره پریحو د صلی الله علیه و الیه چې دا خلق د تروجو کی یوم اناتا کی امام رازی چېل الکبیر یرجعون اذمه معنا کی ابراهيم علیه السلام دې خو باڅه دا خبره تا وکه نه کې خدای خوږه جداز چل وسره کومه دی په خپل بیا مال راشي زبوهه خبره وکمو لالم الیه یرجعون شایز چې دی ابراهیم علی السلام تر وجو کی تفوسو کی اذره مان پکې دینه بهتر ده چې دا خلق الله تروجو وجو کی چې موږ سه مصیبت اخته یو عبادت کوم نو عقل یې نو بس توبا باو باسی نو خان قالو اوی دی من فعلا زاب آلیتنا چادا کارکلی زمونگ خدای نصرا انو لمن الظالمین بیشک دا خوٹیر دلوی ظالمان دو قالو اوی دی سمینا فتن یذکروهم چوری دلی دی منگ دی زواننا تا خوزوانانو کاری کنا یذکروهم ابن عباس سی بوی او ويذكرهم بالكسر ويقوم بيد دي عيب بیاناو چې دیسه کول شي او په خپل لاس هم جوړ کړي هم بيداوی چې د به ماتومه بيدم په کی ویلي لريخه بالکسر یقال له ابراهيم وردا سغنوي کنه یریږي ته نمزکه پلاړ دې له اساله یو چا ته ابراهيم نور پی جنوي نه خو د شي دا حق پرس ارض وحق کی رو بھی که نا قالو اوی دی فاتو بی علایون الناسی راولید لرا مخامخد خلقنا لعلوم یشہدون یو مانا چطول پر گواہیو کی علا بول سزاور کو ورکارنگوخ انصاف پاکیو حضرت شیخ ویلیو زخپلزان ذکر بیو که چو سخوارسوک انصاف نکی تپوس نکی او واسوی واه ټکاوو ذئ ذئ ماننتا یشهدون عقوبتنا سیب دک شاکوي چې خلقو ویني چې مونږ څنګه سزا ورکو قالو یشهدون قالو نو اوی د ابراہیم علی السلام ته ا انت فعل تهزا یا ابراہیم آیا تا دا کار کړې دا وګوره دومره نارو واسوکي د خدایانو سره ابراهيم قال او ابراهيم عليه السلام په جواب کې بل فعلو كبيرهم هاذا فسالو ان كانوا ينتقون بلک کړه دې لرا دې كبير وګوره هغه رغمړته او تبري پوګا دې هغه او تا چولېو هاذا فسالو د دینه تاسو کې چې ردی خبري کوي په دې ستاسو انو ت ویلي ښا <t Puksim> <g SAMe> کبیر هم ولې د دوران د دکړې دی ګانا او ځکه کړې دي او په سیرین ولې خپل توجيهات کوي سره نور رح و دې خپاو چې د دې عبادت ولیکي کبیر زیمه چې کبیرین د صغیر عبادت څوکي د خفون وبسمات کړن دسته از د مشرکین پورې هیڅ څومره کولی چې نور قرآن اجازهت کړی ښا دا څه خبر نه ده او دویم دا دی توریا کوي چې اسم ذکر کې ته تینا لری معنا واخلی او خلق تنزدي معنا واخلی دو معنی ایبراهيم عليه السلام مطلب د کبیر نه الله یې چدا کار زما د کول دي توبه بوت له سو ګوتی شي دا خواغه زاته کو نو نغیوی چې کبیر دا بوت یادې ایبراهیم علی السلام الله یادو توریت تویدا صحیح طریقه دا او که صحیح وې دې زای چې بل فعلهو باندې وقف دې بل فعلهو من فعلهو کڑی ده ارچاچه کڑی ده زدغی ستا پوز کواه کبیرو هم آزا فسالو مشریح اشتی کن دن تا پوزو که امیر سیبنا انکانو ینتویقون که خبری کئی فرجعو ایلان پوزیم ناغیل ایداسی جواب ورکو چگو رو سپیکر کئی کنخوا رو جو ایلان پوزیم سمانا اگی واپس چخپلو نفسو نتا و ته گریوان کے اوکاتا نو فکر دومره زبردست شیئے دیکھا نخوا وی تفکر ساعتن خیر من عبادت سنت حسن بسری قولو یاد دمرہ خشیئے دی فقالو ایوی انکم انتم الظالمون ابراہیم علیہ السلام نه دے تاسو ظالمان یہ ہے اگتا ہم صلح ظالمون ولی دیم خوشی پریخیو ذې حفاظتم نو کوزي هم موږ ته محتاجه یو ځما یا ظالمانی چې دا دا چا عبادت کوي چې خبرېم نشي کولې ځانې حفاظتم نشي کولې ثم نو کیسو علارؤوسم بیا پریوا ته په خپل سرونو مل دا کنایه ده ندامتنا قران کې کنایات ډېر زیات دي په حبیبی لقد علمت اخبوی جماعه اولی انتقون چې خبرې نکوي کنه وقار دی ومکرا سره اوسرا لپی غورم راکې قال ابراهيم عليه السلام اف تعبدون من دون الله پتا سولې عبادت کوي بغیر د الله نه نو ما خو دې ته پاره کړې چې تاسو ما ته متوجې شئ توجه ډېر خښې ازاته مساله وکما دا و خما د الله نه وخته مالاین فاوکم شین داغه چا چې په دنه شي در کوله تاسو لزر او نظرر در کوله شي اوف لکم ولما تعبدون من دون الله لعنتی په تاسو باندې او تاسو چې عبادت کوي بغیر دالانه حضرت شیخ دا ماناکلی و نباځو په اعتراض کولیو چې نه اوفین دمانان نه صحیح چ فوران ویلی چې ولاتصب بالذین يدعون من الله هغوی مشرکان او الہاو تبعون په دې دین نویا کړه چې ابراهیم علیه السلام یې لعنت دینو دا خو دا دعوت خلاف کار شو اوس باندی ز خبر څنګه مانی کړه نو دا سپته لګي دا قانونغه وخت کې قرآن خپل نو نازل شوی اله تصبخ منتوی دی امه ته دا سپته لګي <coughs> بلده اوف مانی دیری اوف مختلف و زیونو کی ویلی شی یا درد چاہتا رسی نو اوف کوي او یا دا سی زیوی نی چه صفائی پاکنی یا کچری پرتی یا بیونی نو خلق اوف اوف کئی کا نخوا نو لعنت دیتولو تا ویلی شی اوف پلکم موی کن چه ابراہیم علیہ السلامی مالخ استاس و دیخدای نکر کرازی ان لي عملكم من القالين لوط عليه السلام ويلو ذكركی کار چین وغه ته اوف بن وینو حلکتی تاسلرا او اج تاس عبادت کوي بغیر د الله نه فلا تاخلون زمره سوچ نه کوي قالو اویذ حرقوه وانصروا علیاتکم اره پتګن دی په دې لعنت باندې نووی جو سوځو دے دلران امداد وکي د خپل خدایانو چې تاسو امداد نه کوي نور به سوکې ان کنتم فاعلین کچري تاسو خامخا کو څوکول غواړي کنه ما شور مکووي واملي کار کارو نه لانو کو چې بس خشاک کرا جاما کوي خشا کراولې ایمنو کثیر وی چکانت المرته تمروزو وکز اناه چې تبیمار وا فنظرات ناری په منخت او کړه چې ان عوفیتو نن تحمل حتبن له حریق ابراهيم کزخذي جوړکلم کنا زوبه ابراهيم د پاره یو ګړې خشا کولم تاسو ثواب کاری کنا وګورئ دی دا ورته نه نو ماکه حال هغ دا د خلق داسې په حسد او تعصب کې دی چې یی د دې په قتل کې ثواب دی د دې شللو کې ثواب دی ناغیم وی کنا دا نظر به وکړي یر یاره ز به وس جوړ شمخه ته کې دا الله دا پاره پزاند باندي او منختو کړه نو اور بلکو او انتظام اولاوکو دو ورزول او سر راغل و فارس نا ابن کثیر او د اکرات قوم نا اکرات او اسوه تا کردو او باغا او بلی خو او سر راغل و بانده چی اووووی چی دا سی کار مونگو کونو تال و لواچوکا نا جولا نوبس ويا کارو کبراییم علی السلام په من جنیک کې او یالو فلم جنیک به من اعراب فارس الاکراد اسمه هزن هزن نومې وینو هزن کو پارسې کې په خپل خشاکته وې نو يف حسب الله و بیمل ارضا او هوه تجلجل او وی الله زمکه که خاخ کنو اغه سله روان د د قارون کنا قلنا وی منګ یا نار کونی برتم و سلامن ای ورا یخشان پس نه چی دومره یخشي چی نو سلامن د سلامتیه په ابراهيم عليه السلام باندې جنته د ګرمه نه تکلیفونه سر ځای نه وارادو تو به کی دندی رادو کلاغ د ډیر لوی چل او سازش حیا نام ول اخسرین نمونګو ګر ذل ډیر ذلیلہ ونجنہ ولوتن الارض الذی بارک نافیا اخلاص کو دلره او د دروارو لوط علیہ السلام هغه زمکه د شام تا چې مونږه با کې برکته چولې د پاره د مخلوقاتم د صورت کې زوځله وې د زمکه ته بابارکا نه او بیا کې بیاوم دیر لوی خیرو برکاتو نو با دیلول ارسي پرې هوذن هجرت وکوه واهبنا له یسحاق نو با خمون دتای اسحاق عليه السلام جزيه وو او يعقوبنا فيلا او يعقوب عليه السلام زياتي نو سيو کنه او کلن جعلنا صالحين هر یو غر ظلمګه د صالحانو پیامبرانو نا او جعلنا ائمه ته صالحین معنا کئ ووم گر زولدی مشران امامان حری امام ماناووم کئ چی امام چاته وی یہدو نبی امرنا چلاوی زموږ د توحید دعوت ورکئ خلقو ته هغه صالحوم دي او هغه اماموم دي وا وحینا ایلین فیل خیراتی مونږه هی کړي واده پیغمبرانو ته ذکرونو د سنت ذکرونو د دین و اقام الصلاة و او ده پا د ده مانزو دور کولو زکاة و وکانو لنا بدین او دی خاص مونگ لبندگی که ان کیو خواه و لوتون آتنا و حکم و علما لوت علیہ السلام لرا پیغمبری او علم د دین تنوین و دوارو که تعزیم دخواه دی دیرلوی حکمت و دیرلوی علم او خلاص که د دا لرا داغی کلینا داغی کلینا صدوم و تاوی کانت تعمل الخبائس چاگی باعملون کول دیر پلیت انم کانو قوم سوئن فازتین یقیناً چی دا دیر یو بد قومو وردہ بد لفظم ندی غستل پکار وران بد کم زی کے استعمال کن امونگو آوی اردہ پلانے بد دینا وی اولی مسلمان کافر وصفت اهل السوء بد دیر فاسقان او داخل کمون لوط علیہ السلام لرا په خپل رحمت کې فی رحمتینا کشاف فی اهل رحمتینا انبیاء دی کنا نذیک کو او یقینا نو د پیغمبرانو نام تذم بیا واجزی او دغی فریاد اوع یاد کہ نوح علیہ السلام کله چی आवाज کڑیو مخ کی ددی ټولو نا او مخ کرا غلو نمونګه قبول کیاو کلاغلرا او بچکه مونږ دلرا او اهل مرګرو ددلرا امینل کربلا زییم دا غډیر لوی مصیبت نا چی طوفان ونسورنا من القوم الذين كذبوا بیاتنا امونږه زیمداد کڑیو مقابله د حقیقت کوم کی ژرو جن کړیو آیاتو ان هم كانوا قوم صائين داون دې ناکاره قوم فاغرنا اجمعين ديم په دې عذاب سره هلاك کړو هر کوم پروتول په جواب باندې وداو داو سليمان او لګلهم داو د اسلام او سلیمان عليه السلام اذ يحكمان في الحرس دا دوال بادشاہان خلفاو کنو او خلیفاوې دې چې فیصلی کی د خلق مقدمه ندیدوالو فیصله کوله په یو مقدمه کې فصلو غفصلو اذنفشت به غنم القم چې د شپې سریدلی پاغي کې ګډی دی او قامم نفشوی د شپې سریدو توی بش او پټیواله تبا کړو بغیرالو داوود علی السلام ته وی داود علیہ السلام فیصله وکړه چې بس الغرم بالغنمه چې محدثین وایي چې بس د چاتاون شوی ناګلبا داږي جرمانه ورکول شي نو د پټی چاتاون شوی د نه د لاګړی ورکه بس دا په اخلاص چينه هغه دا فیصله وکړه څنګه علما شرع نه ورنستلې کوي کنه داود علیہ السلام ناشنا صلی اللہ علیہ وسلم <تصفح> طول کارون ناشنا دیخوا حدیث کی رازی او ناشنا کاری داؤ چی لا یفر ازا لاقا کل جی دشمن ته مخام اخشیو نو تختیدل نو جہاد خدا غیغا جہادی لا یفر ازا لاقا ناقا داغا پیس اللہ اکلا سلیمان علیہ السلام ناستو هغه په نظر کوو پې دا د وخت نهصول دي چې وسته شيدوشه د نمیر ررج کوم دوتن نه به خامخه په یو خبره باندې ف کوي که نهغ چې حضرت زما یو بله فیصله خوښ ده چې دا ګړیدي د پټی واللهتهواله شي دی د دی نهفیده داخللی کب چې خرصي او کو وړي تنه دا کوي او کو په تنه کوي پیددي اخلي او دا غټبدي راشي دا پټي سنبالي سنبالي چې غزې تورسي چې کوم وخت کې دې قريدو نو بس پټي دا یو تاواله کیږي داود عليه السلام وي او دا خبره صحیح ده په دې فیصله شو نو دین لري مسائل معلوم شو یو دا داتې یو قاضی د بل قاضي فیصله کولی شي دا حق دي تشتره کنه ها دوی مدد چې کله قاضي تپته لګی چې زم ما خبره کمزورې ده نو دوی ور وجو کوي ناکبل خبره ته داو د اسلام روجو کولی کنه او درې ماده چې په اتحادې مسایلو کې ګناه نې که ارسومره غلطی وشي ها تیږه ګناه نې دکه علوی داوود علیہ السلام هم په حقو مولا علم ورکړو سليمان علیہ السلام پس خلې دیو فیصله به خلاف اولا صرف دا غو فرق دی او درسي تا ته معلوميږي چې ادب په دې کې دي چې د حق اظهار کې ښا په جنامه مجبور را کېږي نه چیرې مشر دی زه خبر نشم کوله مشران ناستی زه سلیمان باندې سليمان عليه السلام او اول پلار په مخ کې خبر راکې ادب دی ته وي طبيعي ادبಿಕೆ او ایت ادب وې زه که ادب دی چې اظهار د حق د پکیخه اودام ته معلومه چې اظهار د حق کله واجبې کله مستحبې خير دی نو ته ګوره کنه ک واجبې نو ک مستحبې نو خير سم وکړه دا غو وجوب مثال وکړو دا مسائل دي او مونږه د دې فیصله ته حاضر الله حاضر ناظر دي کنا چې دې فیصله کوله نو الله وی زه سره کومه یې کوو نو مې نجوه سلا فهمنا سليمان مونږ د دې فیصله هل هو سليمان عليه السلام ته خدای تل دا خو زیو چت شپه بلار باندې نه وکلن الله ای داموه ټول د نړۍ یو شان ته او هر یو لم ورکړیو د خپل طرف نه پیغمبريوم او علموم تم ورکړیو ښا حضرت شیخ بوي دي زی کی دا فضیلت دنه چې سلیمان علیه السلام تحصیل شو داوود علیه اسلام تنولي دا سلیمان علیه السلام سوکو زيه نو نو چې زيه د چا قابل نو پلاړ بیا فضیلت او منتقانا زيه فضیلت د پلاړ فضیلت نه ده دلای سوکنوې چوغورا دا هو ډیر دلیلونه پدې باندې بناي حدیث کې مرادي چې نبی له سلام صحابه او ته وی چې یو ونه دا انسان پشان دا هوه ماتا نو فتوفقو فی البوادی غری پزنګل او کوغرونو باندې سرو چې دا کومه ونه راکنه عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی چې زما زین کې راغلی چې دا کجور ده النخلتو کومشران ناس تو پلار میم وو نورمو نماو نبی اسلام بیا پخپل وی چې ا نخله دا کجور ده نو چې ز بیا خپل پلار ته وې عمر سپتا چې مال دا جواب راتو همادو ادب غلط دو جنه غق نکو نواغوی غلطی دیو کڑکانا تا با ویلیو نو مونگ زمونگ با عزت شویو دو اولاد عزت تپلان را عزتی کنا خواب و سخرنا ما داود الجبال مونگ تا بیدار کلو داود علی اسلام سر غرونا یو سب بحنا چی با او مارغانهم سنگ نو دقصی باگوی با خواب سدا نہ وسدا چې کوم منکرین حدیث دي منکرین د معجزات او غیظ دل ته دا معنی کوي د غر ناواز را تنبیه دو نو زغر نه را د مارغان نو مر تنبیه دو ته په نن تحریف کوي کنه وقنا فائلین او مونږه کوون کې هر کار لره الله یاده مونږه قدرت او تنبیه او پدې کې وعلمنا اسنۃ لبوس لكم من تعلیم ورکل داوود علیہ السلام تا د یوړولو د صغرو یو لباسی او تاسو سره دغه مرنه بچکی یو لبوسی دیکه مبالغه ده چې د توري د گذارنه دی بچکی د غشی د ګولې نه صغری جوړولې لتهسنکم جبچکی تاسو لرامم باسکم کوخد جنگ کی فعل انتم شاکرون نویتا سو شکر اس کن کیم خبر دے خمرات تین امر دے اشکر اللہ علی ذالکہ ابو بکر جساس وی چمانے دا دا چھے اشکر اللہ علی ذالکہ تا شکر دا کے پتی باندھ سا مولانا تانوی وی دو مسئلیت معلوم شوی یو فضیلت د دستکارې چې د خپل الله سوکو ګټای کنه دا ډیره به کار دا. اواز داوود علیه السلام کولانه او بلدا چې استعمال الاسبابي لا ينافي التوکلہ چې څوک اسباب استعمالین تسوې چې د توکل په الله نشته ولې نشته دا داوود علیه السلام نو چې زغری جوړولې دا عین التوکل ها استعمال الاسباب وکې کنه دا شاند داوود علیہ السلام ولی سلیمان الريحا او تابیکړیو سخرنا تابیکړیو مونږ سلیمان علیہ السلام لره هوا آسفہ تندی رتیزان تجری بی امره چروان ابا په حکم داو اله الارض الیتی بارکنا فیها داو اغه زما کې تا چې مونږ پاره کې خیر او برکت اچولې و دی په عراق کې نو شام فلسطین تبدل اذمرد يوم يا شمزل و او مونږه پارس باندې پوي دون کیم او منشات یی نیم له او بازي شیطانان نام تابع کړیو چې غूपी بهوال د لرا په دریاب کیم فیاملونا عملا دون ذالک کارونه به کول کارونه بغیر د من ممحاری باه تماسیل او جپانن سوره سبا کې بیا راځه وقنا لو محافظین امونږ دې हिفاظت کو ولې پريان څوک هغه کول شي الله یما کاو کړو زموږ رسول سلام سره سن امن یزغ منه امرنا چرت پهره پکې بدمعش راغې کنا پکې او غو بي چنه کوم نو موږ ملائکه تو وی چوي وحي او چابک نو به و کنه من عذاب السعير و ایو باو یاد کازمیخ دی ایو بلی اسلام ازنا دا رب بہو چوازیو کخپل رب تا نیمت سنیت ذر رو چی بیشکا ما تراؤ رسید دیر تکلیف وان تا رحم الراحمین او ته د زیات رحم کون که دا هرچانا او سور سوات که برا شی چی تکلیف د شیطان نه خواه دا مرز ننو تنگ شوه و شیطان راغلیو کار خرابونه د وچی الله واس ما ده سیحات راغه پس تجنا له من او کلا د دو وکشفنا ما بي من ذر لری کوم ددنا کامره زو چې د ترسیدل او اته ناو او بيان ور کدتا اهل اولاد او مسلم معهم او دغی دچند دمر نور رحمتا من عندنا دېګه دغه څه اختیار نو چه چه پیرلتلیو تاوی ذکرلیو نا نا دا رحمتو اللہ ویزموند تر اپنا و ذکرالی لعابدین مونگ لباکی سفیده دا مونگ لباکی دا فیده دا چې مونگ تا تیر نصیت حاصل شخا دا غد فار رحمتو رحمتا لی ایوبا و تذکرتا من العابدین سنگا من داری کوئی گو لیصبروا کما صبر باع داو مون تفه دراو ته کنه چې کوم باندې ارسمره مریض راشي نو مون بوایو چې دایوب نه کم وی وی دی ښه نو صبر بکاو کنه خو ذکر ال العابدین و اسماعیل او ادریس او او آیات کې ابتلا د اسماعیل علیہ السلام د ادریس علیہ السلام او د ذلکفل علیہ السلام معلوم ندی الله تعالی معلوم دی کل من الصابرین دا ټول ډیر د صبرناکو خلکو نه وو وادخلنا فی رحمتنا نمو داخله په خپل رحمت کې او په اهل د رحمت کې نو من الصالحین په صبر کونو صالحین ته جوړ شو کنه ها وو د پیغمبرانو نه وسنونی اذ ذهب مغاضبا او یاد کې صاحب دمئی دا پکړیر ناشناله کلاش راغه د خپل قوم نه ولی راغه غسوتکن ور دي زما خبره نه مانی مغاظبا علی قومه لاجل ربہی ترتبوی خپل قوم غساو چ دی ولی زما د رب خبره نه مانی پتہ ارسو کو سکی خبرمک تنا عند الله وعند الذین امنو تا ميو جواب شی او سوال ل راضی به فزنا الَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِمْ نکو مانو کو چې زوب په دبان دي امتحان نکوم نقذرا زوب په دبان دي سختينه راولم فانا ذا فی الظلمات نوازیو کو پڑھیرو تیرو کی الله الّا, الا الا انت سبحانك چې نشته بل سو کو مالک لا سونه کې د دې زینا ده تمای ذکر مگر یا الله یوازتی سبحانک, زکا چه تا دینا پاکی دا کم زوری پا بندیانو راضی و سختی خوا اینی کنتو من الظالمین یا اللہ زمحتاج امان نو دری والا جوابو نشو زکا اول دعو چه مخاصبا چه بگداویلی ظالمانو یهودو بویلینو چه دیخ پل رب تا غصو چگورا دا عذاب وادف شوی دا و عذاب رانگه دا اللہ عذاب خدا سے ذرن رازی که نا ایرام بیاچر اپل رب تغسا کیگی نا پا پا قوم بانده غساو چی دی ولی دا ما خبره اب خبرانه بل سوال دا چل اللہ نقدر علین ایمانا داغ است دا قدرت چې دا گو معنی ہو کچل اللہ ما قادر نده ما تصنشوی لی مولی آرکان نا نا دل ته قدر دو مات یو قدرت ته او یو قدر دې اندازا ثنګوالي يکسو تر رزق لې ماشيه مې عايش او يقدر رازقنا الله اسا ثنګوالي توي سخته توي معنا دلته کې هاذا منل قدري لا منل قدرت ابن عباسي وي داغه صحيح دي چې الله ما دې امتحان کې ماباند کنا دي چا دا خیال نه او بلدا چې منځ زالمین یو وي هغه خلق چې دا انبیا او اسمت نمنې دا دلیل نه ولې چوبورا ظالم نه وي ځان ریدا ظلم معنا سزا نقصان کمزوري چې لاما سره سې نشته ده ما سره ازو محتاج یم هر ځای کې چې د په کلام کې راشي نو مراد څنګه اړتیاجی په لادا چې ظلم هغه چ الله نسبتاه کو کی او دا خو هغه ځانته چې انی كنته ځانته ظالم ویلی الله او تن دی ویلی اته دعاء دا عذابون دی ته هر پیغمبر دعاء راواله نوږي کړه الله پسښتہ مطلب یې څه دی چې الله زما محتاج یې ابن کثیر وی چې وقد ارسل الله لهو من البحر الاخضر دا بحر اخذرنا ولا اللہ ما یہ راولیگو یشق البحارا وردی صودر یا بنو باندرہ پوری وطر نفلت قم یونسا حین علق نفسه من الصفینہ بس چی سنگا یونس علیہ السلام ادانگل نواغو تخلی نیوالی وطرانا نویغستو تنگوالی پراغی سمرہ تنگوالی پراغی نگو کی ابن کسیرم النقض عليه چې مونږ په داسې فیصله نه کو او امام رازيوي ال اللن... نن نزيق عليه چې مونږ په تنگواله نه راولو دا ګمعنه فاستجبنا لهم قبلت يا اكلد دو انجنا من الغم بچوں لوی غمنا او بچم کو د ډېر وی غم نن وکذالک ننجل المؤمنين قران هميشه خبر عام کوي الله وي دغه سبذ نجات پر کوم مؤمنان نو نبیلی اسلام مطلب بیان کو چه بنده چه سخته پیرالا نفدعا بی دعائی او دا دعائی الوستا چه اللہ الہ اللہ انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین نالا نجات ورقین و ننجی المومنین یویلی و زکریہ او یاد ازمیخ د زکریا علی السلام کله چې आवाज وک خپل رب ته چې رب زم ما مفری ذما لری خیر الوارسین او به تر وارث ختوي مطلب د میراث نه د علم او د نکووت د دنیا میراث نه هغه وتا ته پاتې کی فاستجبنا لهو مو قبلتیا او کذ لراوهبنا لهو یحیا او و مبخذتا زی یحییٰ علیہ السلام وصلحنا له زوجہ امون لا و گرزولد الارابی بیده دو دا اولاد دا پیدا کیدو چید شپکو شلو کالو یا دا سلو کالوی ما اولاد پیدا کی ایجعالها ولودن صالحا للولادتی قابل اومو گرزولد اروح المانی باک ناشنا خبر کرده قیل برد شباب هایلی ها ویزوانی و تواپس کرده پدا خو مونږ ته تن دې ورې دلی ځکه قولی په نه ده پیش کړی صحابیا ده تابعایخه ان هم فی الخيرات یقینا د پیغمبران چې وټول د دې حاصلدار وګوره چمنډي به والي تلوار به کولا د الله په دین کې فی الخيرات طلبو نیکو کې او عاملونو کې دار ام دی همیشه د پارکار وای دعونا نار غپن ورحبا منتبه وازنا کول کو اوم پوم متره اوم سره در دعاء ادب دي کنه وکانو لنا خاشعين او خاز زمون نا یریدن کی ذکر کو ها د دنیا مصیبتونه ذکر کړو نو وی وی چي وساريونه بالخيرات ذ او نو امام راضيوی دینه په تولګې دا چې انَّ التَّقوَى قَد تَكُونُ سَبَبًا لِلنِّعْمَةِ کوې ان کا نه دنیوي یانه وی عبادت او عمل چ دي د سر انسان دنیاوم حقيګنه او مصيبتونو نه او د تکليفونو نه احسنت فرجها اغ خاتون مریم چپاک ساتل او اغخاتون حضرت مريم چې پاکه ساتلې واخله غاळा ابن جوزیوی فرج القمیص دیت په غاړوي دا غاړ تر ډیره به تر معنا ده او محاورې سره مناسب ده هر څوک نه نه پلانې دا, دا غاړه پاکه ده هغه ته ګنا نشته الله وی پاکه ساتلو خپل غاړه نمون کو کې او ک په دې کې د خپل روح نه جبرئیل السلام وجعلنا ابنا آیه للعالمین وګرځولم دې له زید دې لرا یو نخه د مخلوقاته پاره اېسلام ته آیتوي کړم بنده توی نشي دا چې نیک انسان ان هاذي امتکم امتا واحدهن بشکا دا چې بیان شو پیغمبران تاس تاسو دین دې امتکم معنا ملتکم تاس دین دې امتا واحدهن یو دین دې اختلاف نشته نه پخاو او نه وسته دی ښا امه ته ټول یو دین دی ګوره ویلې زکه توحید یاده ښا به زاویوی اے ملت التوحید غیر مختلفن فی العمم دا توحید په ټول امتونو کې مختلف نه یو دین ټول انبیاء و دنیا تر راوړل دیو جن چې په دې کې اختلاف نه دا غیر اختلاف اختلاف نه دي لکه په احکام شرعیه او کې منځوش او قانونشه او په پاکي شو او په لیتیش وي دې اختلاف نشي ویل کېږي چې دی ګور امامان ابو دین کې اختلاف جوړ کړه هغه رموږ یو څه عرب بل څه کوي تبه کین مونږ په نو کو مونږ واغ څه کو چې عربي کوي عرب موحدین دې مونږ موحدین یو دین دي ته وي ان الدين الاسلام دین همون ځو داسنه دي داو احکام دي او عمل دي خبر نه کوی کین وسیدل مونږه عربو سره ځنګ جوړ کړي دي بي دي اوسکی او خپل سکي مونږ خوای چې سټ اږي کین مونږه وکړو مونږ د دنیاو دي د اختلافات خو اختلافات نې خو د بندا وانا ربکم فعبدون دا دین کوم یو واحد دین دي چې الله یز استا سره بیا منظم امر راغلی فعبدون خواب و تقدتو امرهم بینهم خلقو ٹکلے کو خپل دن پا اخپل میانز کے تا اللہ توحید یا ٹکلے کو کنا خواب کلن علینا راجعون طلبا اللہ تواپس کی گئی تا پوسوکیق ور اخلاص نشتہ خواب اگر چاچا عملو که عمل صالح او دے موحدو فلاک وفران لسائیه نشتہ زائق دل تتامل عمل عمل وناځي کې وهنا له كاتيبون امون غلیکون کیو دلرا وحرام نالا قريه تن اهلكنا انهم لا يرجعون او لوي لازم دي پاګي کلي باندې چې مونږه لا کړې دي چې بیا دنیا ته نه واپس کیږي انهم لا يرجعون بیا دنیا ته نه واپس کیږي کی چې كلون الینا راجعون ول بمغت واپس کیږي نباذ ویلو چنا روح خو بیا واپس راضي قدري محمد نه غ راضي خو بلې کې ني درد يا قيدوا الله و انا جزي ملكمها فبي انشراط له علاقات ان حلقنا ابن عباس رضي الله عنه موي چه اعظمنا على اهلاكها اعم معناها کې چمازه چا په حق کې علاقات لیکل دي تاغه بیا دنیا ته نه راځي بیا دینه تول مراد شو کومل دی کجو اندي دي ښا څنګه کوم معنا کوي او چې په لړه معنا شینم دار جلایرجون کومل دی او ک قتل شي ودي د په کوفر او شرک کې الله غي بیا دنیا ته ناراضي اله دنیا ابن کثیر موي صاحب د کشاف موي چبیا نه چا حَتَّىٰ إِذَا أَفَاءَتْ حَيَّةُ أَجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اَللّٰهُ إِذَا جوج مَا سَلْوَى بې په دنیا کې چې أنا ربكم فعبدوني دا تر کومي پورې وایي تر هغه پورې چې را پرانستې او دیبا ده هر غرنا رابېګيم وقت رب الواد الحق نذیش وا غوادارشتيان اقترب لناس حسابهم فزايه شاغس تنفسار الذين كفروا ناسپا بهر براوتی استرګدا کسانو چې کافران دي د hebat ناو چې غبو یا ویلنا افسوس د قد کن فی غفله من اعظم یقیناً چې مونږ په غفلت کې یو دې مسئلې نه بل <سؤال> کنا ظالمين <سؤال> بلکې مونږ ظالمان <سؤال> انکم وما تعبدون من دون الله <سؤال> تاسو چې مشرکانو تاسو چې د چا عبادت کوئ چغیر د دعوته تر کوي بغیر د الله نه حسب جهنم طول خشاکه د جهنم حطب او حسب یمن حملۃ الحطب انتم لها واردون تا سبا دی جہنم تا داخلے گئے لو کانا آولا آلیہ تم ماوردوها نو پرشتیا خدایان وے دی با جہنم تتلو کدا دی دا آلیہ آلیہ وے نبتل تا تا ویادی چے دیم گم رہو مشرانی گم رہو وکلن فیا خالدون طلبا جہنم کیمی شئیخ دا دید پار پا جاننم کی زفیرون چیغی سوری دی وهم پی آلائی اسمعون او نابوری پا دی که دچا دی خبران دیو بالخبران تم رشور انداو سوالو پا دی بانده دا آقا وخنا چید آیات نازل شیو نو ابن زباری او کافرون ابن زباری اگر آقا ویزو پیغمبر سرج باس کومه دې دېماله جواب راک او دې وي چې ګورال لوي چې تاسو ا تاسو چې چا عبادت کوي ټول خشاك د جهنم نو يهود او نصواراو د عيسو عليه السلام او زير السلام عبادت کړې او پمونکي کټول نه بنو خزا قبیله ټوله ملائکه تذللونه وي خزا نو ملیک به جهنم تزي عيسو عليه السلام به جهنم تزي نو خلق دومره را خوشحال شو تاری والو شپیلی والو نبی اوی نبی علیہ السلام ورطاوی <تصفح> چه دا عیسیٰ علیہ السلام نیادی او نو ملائکی یادی دردی دا, دا بوتان یادی چې چا چه عبادت کی دغا یادی شیطانان یادی <تصفح> بازی بی نبی علیہ السلام ورطاوی چه وہ اتظام انکم و ما ما ده پار زوی لو کول راضی کده جماعات و نباتات ته پار راضی غمرا نه پوئگی و من یه خنه دی ویله او مفسرین د خبره کمزوری دنوخه کمزوری دخود مطلب په گشته ده نازل شو ان اللذین سبقت لهم من الحسن بشجر کسان چه مخشوه ده دا غیده دا پاره په پا ازل کې زمانه ده طرف نه خبره د نجات و خبره د محبت سبقت محبتو نه ایا او پا ازل ابن کثیر وی اولای کان ها مبادون تغا خلق باد جانن ندیر بیرتکلیشی نا اسمه نا حسیسه نا باوری شور دا غی هم فی مشتاد انبس هم خالدون دا جنته یان با پاو خپل خوشالو کی چې غواړي زړونه د دې همیشې لا یحزنوم الفزع الاکبرون غمجن باندې کی دي لرا هیبت لوی د قیامت فتتلقا الملائکۃ ام خامخبر از دي ته ملائک او چې کله د قبرون نه راوزی او تبو یها ذا یومکم الذی کنتم توعدون دا ستا سو هغه ورځ دا چې تاسو رې وعده کوله او منت فی السما دا اغر وده چه او بنغال و اسمان کتویس سجلی لیل کتب خوشان غختلو داغی منشی داغی بابو پلو کاغذونو لران چه دولس بجیشی نبسی کاغذونو انغالی درست کی ورغ ورزی دا سبا من دا اسمان کما بدعنا ول خلق نعیدو سنچی ام پیدا کلیو اول زل بیا بیا غسی واپس کن کانا تارت قن کنا وعدا علینا دا وعدا دا پا مونگ باندی یقیناً مونگ دا کارکون کیوں ولقد کتبنا فی الزبور امین بعد ذکر تسلید پیغمبر تا او نقل دلیل پیش کئی و توحید باندی یقیناً مونگ لکلیو فو زبور کتاب کئی دا داود علیہ السلام پس دا بیان دا توحیدنا ان الارد ارسوها عبادی السوالحون چې د ازمکه د جنت بوواخلي و میراث کې بنديان زم صالحان د پارلی پرلیکل لرفا زبور امراد خاصوک اخلی د دا داوود عليه السلام کتاب سو کوی چې نه زبور کتب الانبياء ټول پیغمبرانو کتابونه صحیفي چی وي بیا د ذکر امراد لوح محفوظ اخلی چې کې فاول کلی شوی وا ا دې نورو کې هم بیا اولی کله شو چې د ازمکه ر جنت با مومنان اخلی ان نبی یا ذا بلاغا ل قوم عابدین بشکا پدی بیان کړي ډیر لویه عبرت ته خدا قوم د پاره چې د الله بندگی کوي عمر سلنا ک الا رحمت للعالمین تابان دې هغې رت راځنو کول چې کله وی دا شاعر دې کله وی خو ګوندي کله وې سو په پدی پریشانی مو مګ نړی له دنیا ته مګر رحمت ته پر ذ مخلوقاتو چې تراله نو عذابونه وبن شو هوا یا چې سده پر را لګل شوی ما به شکواهی کول شي ماته د دې خبرې انما الہوکم الہ واحد چې مددگار ستاسو مددگار یو دی فهل انتم مسلمون نو سمنا من نه وسمن کار کوي د دینه فَإِن تَوَلَّوْا كَمَا أَخْرَجَكَ فَقُلْ وَايَ وَتَآذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ما خبر کړل ټول یو ما به پرخ फरक نه دی کړی چې دا عرب دی او دا عجم دی دا اسود دی دا احمر دی ټول می او خبر کړل دا کومه دعوت کې फरक نه دی کنه دا ویل چې طویلی چې دا قیامت بکلی وان ادری زبې نه پويګا ما ا قریبن چنيز دي دي دنیا باي دنيا لره دي ما تو ا دونه چتاو سره وا ده کول شي من القول ويعلم ما تكتمون دغه الله صفته دغه هیڅکله کویږي په ښکار خبره چې داخلي نه او اپوېږي پاغا چې تاسو یې پرلوکه ساته و ان ادري او قیامت خلوي خبره ده زه په دې رازوم نه کویږم دا قیامت الله پټکړې تاریخ یې نه دی کولې دې کې صح حکمت دی نبو یک املال لو فتنتلکم شيئچ دا ستاسو باندې امتحاني ومتعن الہین حلګا نفذل درکی تر یا وخته پوري ولیک دا تعویل چې په پلان هر وخت به قیامتي توبيارو ینيولې وا والله خبره پټکړه چې فریده چې فشاله وګرځيخه ومتعن الہین قال رب يحكم بالحق هو پیغمبر فقر یاد کیچه زماربا حتف سلو کی, با کی پرشتیا باندې نو قل مرغلی اقالم راغلی وربنا الرحمان المستعان على ما تصفون اورب زمونغاغه مہربان ذات ته چې داغن امداد غوښتل شي وې د سد پارا علامات تسفیفون په مقابله دا غ شرکیا توګه جتا سو بیان وي چې موږ بدا الله نه امداد غواړو توګه دې شرک او کفر مقابله سوق نشي کوله الله په یانته او معاون سره وکیږي نو ها وکړه